Sziasztok, ez itt a Quickplay 130. adása. Kicsit megkésve, de itt vagyunk. Én vagyok Neurotik, és itt van a mellettem... Michael, sziasztok! Meg volt a név sorolvasás. itt vagyunk mind a ketten. Mind a ketten itt vagyunk, így van. Nem hiányzva. Nézem a, a témákat, ők is itt vannak, mind a ketten. Pipa. <gül> <gül> igen, pont azt akartam mondani, hogy mi nem hiányzunk, a témák azok már egy kicsit igen, mert olyan, olyan sok minden nem történt az elmúlt időszakban. Mármint, oké, okay, volt egy Gamescom, de ugye azt leközvetítek többet hát, többet magunkkal. Ne héten van Gamescom, de viccel. Ja, <gül> bocsánat, én <érjünk> kérek elnézést. <gül> és, és így utólag pont az előbeszélgetésben beszéltünk erről, hogy már nem is nagyon emlékszünk rá, hogy mi volt a Gamescom, pedig emlékszem, amikor néztük, mindenki azt mondta, hogy jobb volt, mint az e 3 szóval... Én nem mondtam. Én, én akkor is éreztem, hogy vérszegélt. De gondoltad. De nem. gondoltad. Azért nem. nem. Én nem mondtam is, egy megdönthetetlen érben van, hogy miért nem volt jobb, mint az e 3 mert nem. a a Kianuris sokkal kevesebb volt. Ja, ha, ha van egy ilyen Kianuris mérő akkor itt nem nagyon lenged ki a gamescomon. Igen. Az a baj, hogy ne Tehát ő nagyon felült erre a Kianuris Reeves-hájponatra, és nem nagyon akaró lesz. Nem. Nem a Keanu a Cyberpunk-hájponatra ültem. Főleg, amikor bejelentették, hogy a szülinapomon fog megjelenni, tehát ott, ott elérzékenyültem őszinte leszek. Tehát, tehát, igen, is készültek nekem. Nem is ismerem ezt a csapatot, hát azt mégis. Jó, hát a, a nem játszottam végig, és ilyen jó arcok hogy direkt nekem készülnek ilyen dátummal. Úgy kellett volna, hogy te kint lettél volna, és élőben bekiabán, amikor a Yanorísznak bekijapolták, ugye a breadkinket, uh -huh. neked meg be kellett volna Ó, oh, nem már, fiúk! Ezt nem kellett volna. Nem ha hát, felmegyek, így szigálom a kéne részt a színpadról, hogy ki, ki ez a, a harmadrangú színész, csak egy nem. Hogy milyen jó fej vagy, hogy a születésnapodon jelenik meg, és megengeded másoknak is, hogy megvegyék és játszanak. Igen, nagyon szívesen játszunk. Majd ünnepeljük. Ilyen hatalmas meg a születésnap, még, még sose Én nagyon szoktam ünnepelni. Az ember már egy kor fölött már nem örül neki, hogy jött még egy év, ami így hát, eltelik. Vagy nem is az, hogy nem őrül, inkább azt mondom, hogy nem tulajdonít neki olyan fontosságot. Tehát most én is már 30 fölött vagyok, és már úgy annyira nem érdekel ez az egész. De, de úgy nem, nem zavar, hogy ennyi vagyok, de. tehát abszolút nem idegesít, hogy ilyen idős vagyok, csak, csak úgy vagyok vele, hogy hát most már minek igyem le magam, amikor megcsináltam korábban párszor. <gül> <gül> most azt, hogy most én nem 8 de azt mondtam, hogy 28 nyolcszor, de aztán rájöttem, hogy azért olyan korán nem. Te... Én nem, de én úgy vagyok vele, hogy most már azt érzem, hogy fogy, és mennyi játék, Kell, kell még játszani. A backlogon meg nő. Tehát, hogy így az idejére kevesebb a backlog egyre nagyobb. De ez a jó, amíg van tennivaló. ilyen. Hát, Tehát, vagy. Hogy a hobbid, vagy, vagy amíg érzelmék készítés, hogy ezt azt kell csinálni. Hogy nem hát. akarsz lemaradni semmiről. Hát egy jelenlegi tempóban, hogyha a backloggal végezni akarnék, akkor a cyberpunk maradna a nyugdíjas éveimre. <gül> hát <gül> ezt <gül> pedig előre kell venni, nehogy aztán kimaradjon hát, az, az ember. Meglátjuk. Viszont, amit előre vettem, és hát ha már fel van írva, akkor arról beszéljünk már egy kicsit, ugye a No Sky kapott tőlünk már sok-e kézést. De várj, tőled. Tőled is. Nem. Mikor még nem jelent meg, mennyit szittuk már, hogy mekkora hype kapott, és És Igen. Bár mondjuk annyira nem sajnálom őket olyan szempontból, szerintem az első nap visszaoszta a pénzt, és amikor meg már kiderültek a kritikák alapján, hogy ez a játék még rolató nincsen kész, akkor, akkor meg. Rákeztek már... a dolgozni rendesen. Igen, és közben meg, mint az a Woody-Rezom-mém, amikor a, a dollárba törli a könnyeit. Tehát nagyjából így tudom elképzelni a sony hogy Hát ja, pek, ez van. Ja, ja, meg a Hello Games-t is. Igen, igen. Bár mondjuk őket jobban sajnálom, mert, mert, mert a Sony hibájából őket szarozták jobban. Ami mondjuk valamilyen szinten igaz, mert a Csávó kiállt mindenki és elmondta, hogy mi lesz a játék. Amúgy. Végül is igaza volt csak... Majd egyszer olyan lesz. Csak most senki, nem olyan, senki nem szólt neki, hogy laggol és három élet késett, de, de aztán végül uh -huh. befutott a végére. Igen, és mivel most VR támogatást kapott, azért <coughs> muszáj volt kipróbálnom nekem is. Teljesen ingyen, azt tegyük hozzá, hogy a, az összes frissítés, ami megjelent, azóta az ingyenes mm. volt, és eredetileg pénzért tervezték az összeset, csak aztán lehet, hogy szóltak nekik, hogy lehet, hogy marketing szempontjából jó tenni, hogyha mondjuk Ilyen. ingyen lennének ezek. A kutya nem fogja megvenni a DLC-ket azután, a start után. Ez tényleg ezeket fizetésre tervezték mindent? Az dubró. Igen, igen, én annak idején, amikor még nem jelent meg a játék, akkor a Sony úgy kommunikálta, hogy dlc k lesznek, és hogy külön éves seasonpass-ek, mint, a, mint, oh. a, mint a, hogy a... Például, vagy a... Hát, de ezek a, update a, de ezek így, Tehát nincs is olyan content benne, amit el lehetne különíteni. Ugye ilyen destiny Ilyen, de de lehet, hogy most lesznek mert ugye, mert ugye most a játékot fejezték be, mert ezeket ugye alapból benne akarták tartani. I lehet, most lesznek, a fizetős a, a fizetős a tartalmak jelentek. lesznek, igen, amíg már dlc -sek. De mondjuk most már azért a játék össze van rakva, tehát lehet, hogy most már azért fizetnének érte az ember. <há> most képzeld el olyan DLC-k neki, hogy bolygók, amikre nem mehetsz, ha nem veszed meg a DLC-t. Tehát ki a biztonsági rendszer a bolygónak, hogy le akarsz szállni? És tudod, azon a bolygón lenne valami érdekesség és azon kívül, hogy nem tudom, izé, kék a moha, és pecsorú delfinek rökködnek felé. De... Meg, meg most nem a radioaktivitás akar megölni, vagy a tűzeső, hanem mondjuk a, nem tudom, olyan, ami még nem volt, és akkor ez egy... Ja, na, ehhez volt. van is egy tök jó történetem. Akkor elkezdtem először VR-ba játszani. Ugye, alapjáraton úgy kezdtem el a VR-os verziót, hogy fingom nem volt a játékról. Már legalábbis így belülről nem láttam még csak így streameket, meg a játékot, és hát most a viáros portokra azt kell tudni, hogy ott az ember mindig össze van zavarodva, hogy akkor most mi hogy működik. Amik az általában kiírja a dolgokat, de hogy még belerázódsz, addig úgy szívás van, na most ebbe a belerázódás dologba belemenni úgy, hogy egy bolygó folyamatosan meg akar ölni. Tehát még fingod nincs, hogy mit kell gyűjteni ahhoz, hogy te túlélj, de meghalsz. Mert csak így megy lefele a. Ugye, ez úgy működik egyébként, ez egy nagyon személyes játék, ez a No Man's Sky. nem is tudom, miért szeretik az ember, ha a túszul a Ez a rész, amit most fogsz mondani, ez, ez, ez egy olyan eleme a játéknak, amit nem értem, hogy miért van benne, vagy ha benne van, akkor miért minden bolygón. De majd mindjárt kifejtetem, hogy is gondolom, hogy mi lesz ez. Hát, Néhány bolygón nem annyira halálos, vagy. Hát attól még, az halálos, a ha csesszék meg, ez kitalálta ki. Hát de, de, de, de, van egy iruhád, amit. Folyamatosan végbe etetni kell. Tehát, az, hogy a a játékokból ott van, hogy enni inni kell, na itt nem te kérsz enni enni, hanem a ruhád, és ha kifogy belőle a szufla, akkor megdög lesz a pécsába. Nagyjából ezt így tudnánk. És, és, és ezt, ezt két-három két percenként az utód oda adja, Igen. És ez az idegesít, hogy annyira gyorsan merül ez a ruha, jó lehet, hogy valószínűleg később föl tudod kérdezni, hogy egy kicsit nagyobb interval, de több, több muníciót tudsz beletölteni, vagy én nem tudom. De hogy nagyjából erről szól a játék, hogy, hogy, hogy az elején végig csesztet azzal, hogy köcsög, etes meg, mert különben meghalsz. Tehát olyan tabagocsi, ami nem ő hal meg, hanem téged nyír ki. <gül> hogyha, <gül> hogyha, hogyha nem, nem, nem lehetettet meg rendesen, vagy én nem tudom. És igaz, az el, a játék elején nagyjából erről szól, meg szerintem az egész további játék is, hogy te folyamatosan farmolod a nyersanyagokat, amik kellenek ahhoz, hogy te előállíts valami alkatrészeket, és akkor teszem azt, megszereld az űrhajód, ki menj az űrbe, ott tudsz bandázni. Egyébként a, a, a múlti az működik, majdnem jól. Tehát én, én nem tudom, elvileg azt mondták, hogy ilyen, ilyen 32 fős lobbikat lehet csinálni. Így max. pc-n. Vagy valami ilyesmi szám. Rémlik, na nálunk négyet lehetett maximum, annyit bírt ki. És olyan bugok voltak, hogy én az eszem tehát Csinálod a köveszteket az elején. Amikor még tudod, itt tanulod a játékot, és akkor mindenki kírja, hogy mit kell gyűjtened hova kell menned, és volt egy olyan része, ahol oda kellett menni az ilhajó mellett egy ilyen gömbhöz. És PC-s verzióban gondolom úgy működik, hogy odamész, és nyomsz egy gombot, és lenyomva tartod. Igen. Itt VR-ban úgy működik, hogy odamész, és akkor egy ilyen hát ugye, itt, itt is lehet nyomni egy gombot, mert fogsz dolgokat, na most azt kell megnyomni, és akkor így hadonásznél vagy húzni egy ilyen, mint a kötelet húznál kb. kifele belőle, és akkor trigger elődik, amikor egy körbe megy a, a kis gomb körül a, a kis kör, így bezárul a kerülete. És na most nálam az nem trigger be. Tehát oda nyomtam azt a szart, és semmi. És az a vicces, hogy ugye nem tudsz elmenni a bolygóról, mert ez a, tehát ez a, ez a quest, amikor az űrhajodat szereled meg. És, és így nem, nem, nem ment tovább. És így nem bírtam rájönni, hogy miért nem, újra csatlakoztam, akkor se jó. Egy pár csatlakozás után, így elkezdett működni. Közben új haverokkal játszottunk, úgyhogy ők meg így nem értették, hogy mi baja van ennek a szerencsétlennek, mit nem tud megcsinálni. Aztán ugye, megnézték a streamet, mert közben ment a stream. Egész YouTube-on majd megtaláljátok, lehet, belinkelem ide ezt a csodát. Azóta egyébként nem is nagyon játszottam, vagy streamelve nem volt. Kétszer így benéztem, így a haverokhoz, mert ők így már építkeznek, meg minden. És nekem egyébként ez beszél a kedvemet az egész játéktól, hogy a hangulat az egész jó. Tehát, így röpködni az űrben meg, meg csáskálni ilyen bolygókon. Igaz, túl sok értelmes dolog nem történik, mert tényleg császkálnak rajta állatok, meg van valami növényzet, meg egy jó, ez van is meg van csinálva. De hogy nem tudom, tehát valami, valami történjen már, ami így úgy érdekes. És mondjuk ilyenek jönnek, hogy jönni néha egy vihar, ami valamiért ilyen, ilyen a Érdekes viharok vannak, mert ilyen 150 fokos vihar jön. Én nem tudom, hogy ezek láttak-e már a vihart az életben, hogy ilyen 150 fokos Jó, vihar, de olyan el... bolygókon vagy, ami nem is biztos, hogy voltál valaha is. És ez mondjuk VR-ba, tehát az, az egyik legjobb élményem a játékban az az, hogy jön egy ilyen vihar, én leszállok a bolygón, és így nem megyek ki az űrhajomból, mert hát látom, hogy jön a vihar, a francs oké, menni meg zögle, hogy megvárom, még eláll. És akkor így Közben nézek, nézek így, ott a haverok építettek ilyen házakat, és ott nézek, hogy fut el valaki be a házba. <gül> Kialtta valók Discordra, mondom, elóta futottál el az előbb. Igen. <gül> és így, és így, közben tudod, meg ez a kis ott bunker, ezek ott a kis ülhajómban meg minden. Tehát több jó pofa az egész. Viszont az, hogy annyit kell farmolni, és akár ezt a baléptem haverokhoz, nem sokszor, hogy ránéztem streamre, mindig anyáztak valami miatt, hogy ezt hogy az Istenbe kell megcsinálni, mert hogy ilyen annyira körülményes az egész menü, meg, meg az egész hát az a, igen. rendszer, ami monitoros verzióban is az, a VR meg még rátesz egy lapáttal, mire úgy megszokod a VR-os irányítás, meg mindent. Bár mondjuk az marha sokat ad a játékhoz, hogy, hogy úgy ott vagy, és így tényleg így nézelődsz a bolygón, meg mindent, tehát az, az, az így elképesztően sokat dobott a játékon viszont ezek a bugok, és ez a, ez a bug ez később másnak is előjött, valami más doboz próbált kinyitni, és akkor hiába, az, tehát hiába nyomkodta ott a gombot, nem triggerelt az event, és így, hát akkor most nem tudom, újra csaptak az tudod, kíbe, és akkor vagy elkezd működni, vagy nem. Ami egy ilyen játéknál, hogy már azért jött egy pár éve, tehát ilyen bugokat így belelakni, meg az elején a a viáros verziónak az optimalizálása nem volt túl jó, mondjuk úgy tudom alapból a játékésem az, de hogy ilyen 20-80 ti akadt a játék, azért az úgy durva. Mondjuk utána kijött egy, nem tudom, másnapra, harmadnapra egy patch, ami orvosolta ezen problémákat, utána a nálam is egy kicsit jobban futott, meg hát, hogy én közben streamelek videókártyával, ja, persze, azért az az úgy miakasztja, hogy közben tehát, hogy egy nem túl jól optimalizált játékot játszol, a VR-ban, és közben streamelsz a videokártyával, az, az úgy. Ott a végem úgy kapcsoltam ki, hogy most már te rosszul vagyok, mert ott tényleg nagyon sok akadás volt. És ami a durva, hogy olyan helyzetekben, amikor nem volt indokolt. Tehát éppen furtam le a föld alatt, kerestem egy valamilyen ásványt, nem tudom, mutatta a térkép. Szóval körülöttem, amit renderelni kell, nem sok minden volt, tehát nem a nézelőttem előttem szanaszét, és úgy elkezdett lagolni, mint a retek. Én nem tudom, mi volt vele. Hát nyilván majd tovább, meg belekerült egy csomó dolog, amit nyilván mivel én a játék elején vagyok, ezért oda még nem jutottam el, tehát itt lehet állatokat, állatokkal lovagolni, meg ilyen dolgokat, meg. Az, az úgy vicces volt, hogy voltak ismerős, akik már régebb óta játszottak a játékkal, és akkor Például valaki egy ilyen anyahajóval oda érkezett, is akkor hát leszállt, benézett, de föl tud tudod az, nem az nem nézel őrni, hogy mi van, tudod. Igen, tehát amikor még az ásványokat keresett, hogy megjavítsd a kicsi hajódat, akkor így, ó, anyahajó, az micsoda, nézzük meg. Az úgy vicces. Az irányítás érdekes egyébként VR-ba, mert az majd nem a pöcökkel irányítod, ugye a VR kontrár, van egy olyan kis pöcök, mint a mint bármilyen kontrollerrel, ilyen kis botkormány. És akkor az ember azt várná, hogy majd azzal fogja irányítani az illhajót, de nem, hanem tényleg meg kell fogni a VR-os kontrollerrel a botkormányt, és akkor azt tud hadonászni vele, mint egy valódi botkormány. Az kicsit fura, mert hogy, ugye a levegőbe hadonászol. Tehát nincs, nincs egy fix botkormány, amit fogsz, és az le van rögzítve, tudod, az egy ilyen, kicsit ilyen fura, fura élmény mert én te láttam már ilyen megoldásokat, ilyen sufni tuningokat, hogy milyen mágneses csukló gömböt, vagy mit raknak rá, ilyen, ilyen direkt erre a célra kinyomtatott ö, ilyen tartóba a kontrollerre, a viáros kontrollerre, és akkor amikor oda rakod a, ez a mágneses csukló gömbhöz, akkor így csapnakozik, és akkor tényleg olyan az élmény, mint hogy egy, egy bot kormánnyal hatalásznál így. Nem tudom, azért ez elég sufni megoldásnak tűnik. De egy, egy, egy, egy el, el lehet vele lenni. Meg az, hogy nekem az probléma egyébként VR-ban, hogy amikor a VR-ban állsz, akkor tényleg állja valóságban is. Meg amikor beszállsz egy űrhajóba, és le kéne ülni, akkor olyan fura, hogy hol akkor is állsz. Vagy hát. meg lehet oldani úgy, hogy végigülsz, de az meg olyan, nem tudom, rusta megoldás. Itt jó, nem hát ez mondom, a viárnak a gondja most nem feltétlenül a VR játéki ebből a szempontból. Igen, most nem mondom azt, hogy én szeretek elfáradni VR-ba, de úgy a bele, beleélést azt megkönnyíti, hogyha tényleg állva olyan játékot, játékokat, amiket Gondolkoztam egyébként ilyenből, hogy hogy vannak szerelőknek ilyen nadrágjuk, amibe bele van építve egy ilyen merevítő, Mm -hmm. amivel, hogyha így leülsz bárhol, akkor így, így tudsz ülni, így pihenni egy kicsit lényegében, hogy valami ismit kéne beszerezni, a hát ő Nem tudom, az mennyire működne. <gül> hogy csinálni kéne ilyen merevítős kifejezetten VR, azt tudod. És csak akkor tudsz leülni, amikor alatt a dizél van szék. Ez milyen lenne? Mert tudod így érzékelni, hogy hol van alatt a cég, tehát, igen, igen, kommunikálna a géppel, és hogyha nincs szék, akkor nem tudsz leülni ha van szék, akkor ott meg ugyanígy lenne valami olyan anyag, ami így megmerevedik, és akkor ott így tudsz ülni. De ez, ez, ez megint ilyen show hangzik, mint a előző kontrolleres megoldás. É, ez, ez kicsit tudományosabb, mert ez már majdnem science fiction, tehát, hogy így, így használni anyagokat, meg azért programozást is kell hozzá csinálni, hogy kommunikáljon a géppel, de megnéznék egy ilyen projektet. Olyan projektet már láttam, az, még nagyon idiotán néz ki, hogy lényegében úgy néz ki az egész cucc, hogy te egy forgószékben ülsz, fejeden a VR cucc, és a forgószék körül, ilyen láttávolságban van egy, mint a lábtörlő lenne kb. És úgy futsz a VR-ban, hogy forogsz a székkel körbe, ugye az a forgás, és lóbálod a lábadat a lábtörlőn, mint a futnál, és így azzal futsz VR-ban is. Hát ez elég körülményesnek és hülyének hangzik, Igen. de... Meg hát, jó, mint tetszik. Meg hogy... Te... Meg átérésben szerintem sokat segít, mert hogy ülve futsz, tehát szeretném, hogy ezt mindenki gondolja, hogy ez egy hülyeség. Ja. Jó, lehet, kicsit olyan, mint a futás, de hogy nem. Nem. Ne csináljátok. És biztos drága is a cucc, A úgyhogy... Pont ez az ugye, hogy a, mindig, amit beszéltük ugye VR-ba, hogy hogy oldják meg a mozgást. Mert ugye van ez a teleportáros dolgok, dolog, akkor van, hogy kontrollerrel játszol, meg, meg van, hogy egy, egy, egy csövön húznak végig. És amúgy szerintem. Tehát engem nem zavarna, hogyha én ülve viároznék, vagy állva viároznék, kontroll a kezemben. Úgy, mm -hmm. úgy igazán. Bár én, én sokat nem viároztam, csak amennyit viároztam, az kontroll csináltam, és, és abszolút nem volt idegesítő. Se a move control hogyha teleportálni kell, az is meg lehet szokni, se az, hogyha egy normál mm -hmm. kontroller volt a kezemben. Itt elvileg van mind a két megoldás, ha jól emlékszem. Tehát lehet teleportálni, meg mozogni is folyamatosan. Nekem a folyamatos mozgás az lett bekapcsolva. Vagy várja? Vagy csak folyamatos mozgás? Most gondolkozom. Lehet az űrruhával repülni is, meg búvárkodni, de igazából most kipróbáltam a Minecraft VR-t, meg a No Man's Sky VR-t, és őszintén szólva ez a két játék van nagyon közel egymáshoz. Vagyis hát a No Man's Sky VR igazából tök olyan, mint a Minecraft, csak az űrben. Mm és tök jó volt, hogy behozták egyébként az építkezést, azt annyira nem is akarták már, hogy ez egy ilyen úgy a felfedezős játék, de aztán érezték, hogy nincs benne semmi, és tényleg, ha belegondolsz, az egész játék arról szól, hogy te egy bolygón mászkálsz, és mindent összeszedel, és hogyha ez nem lett volna, nem lehet volna ez hozzá az építkezés, vagy tehát valamit csinálni is tudj ezekkel a cuccokkal, nem csak fejleszketni dolgokat, akkor az egész játék szerintem nagyon hamar így kifulladna mert így tényleg én hát a játékon, hogy maga az egész koncepció az egy ilyen nyúlás a Minecraft-tól, és igen. azt sem csinálták meg annyira jól, mint ott. Igen, igen. Jó mondjuk a minecraft so, is igen. később... Nagyon körülményes. Hát a Minecraft-ba is később jött be a story meg a különböző küldetések, mert ott már mindenki linyált, hogy nincsen semmi úgy, a, a, a, amiért csinálod cél, ezt az egész. Szél, mint Igen. igen. Bár pont ez volt a lényege. Itt igazából pont a küldetés volt meg, mert hogy a No Man's Sky mert tehát lehetett tudni, hogy a küldetés az, hogy menjen az univerzum közepére. Igen. Csak a hát, fucska fics... volt. Milyen ezt jobban is kitaláltam mi szóval, mindenki tudja, hogy mi történt ott, nem tudom, az mennyire számít spoilernak, ha most elmondom hogyha hogy, bemész oda, akkor kezdődik a játék előről. Hát egy New Game plus kapsz nagyjából. <gül> New Game Plus-t is lehet mondani. <gül> <Miért> most <gül> ez a semmi, Csak semmit nem ez, el, a, ez a Peter, Peter Molinő féle New Game Plus. <gül> az az megmarad. Tehát megmarad, igen. Az igen, űrhajód me az megmarad, csak ugyanúgy lezuhansz az elején, és ugyanúgy meg kell csinálni a bal a cuccokat, azt hiszem. jól lehet ilyen csillagkapukat építeni. Tehát én nagyon sok mindent nem tudok, hogy mit lehet ebben a játékban csinálni. Viszont egy valami nagyon visszatart, meg, meg, tehát, hogy így több időt csak a játékban, hogy rengeteg sokat kell benne farmolni ilyen cuccokat. Tehát tényleg az idő nagyon része az, hogy sételsz egy bolygón, és akkor lövösszét a köveket. A VR-ban egész órakoztató, de még ott is meg lehet úrni viszonylag gyorsan. Én. Tehát valami olyas, miket lehetne lehet, csinálni a játékban, mert fel de úgy, a minecraft a Minecraftban is az hogy ha éjszaka van, hogy a csontlázak, meg a zombik, meg a creeperek, és akkor azokkal harcolni kell. Na most itt, ha nagyon elszabadulnak az indulatok, akkor jönnek drónok, amik egyenes vonalban jönnek hozzá, és lebegnek körülötted. Nem tudom, tehát így. Van játék, ami erről szól, vr én azt is marha gyorsan megunom. Itt még nem jutottam el odáig, mert nem voltam erőszakos itt mindennel a bolygón. Állatosan Semmond... sem lehet lelődözni meg mindennel. És ami milyen realisztikus, hogy az összes bolygón ugyanaz a gyártó gyártotta ezeket a robotokat. <gül> Igen. Tehát ez, ebben mondjuk azért kicsit jobban is belegondoltak volna. Tehát csinálhattak volna ilyesmit, hogy mit tudom én fellessen fedezni, akár elhagyott űrbázisokat, és akkor ott körülnézel, keresgélsz, úgy tanulom, nincsenek a játékban. Nincsenek. Hát csak azok a monolitos marhaságok vannak, amivel a nyelvet tanulod, de azon kívül nincs. Ennyi az összes a bolygón, tehát hogy semmilyen élet nincs a bolygón, csak az a azok az állatok, amik mennek balról jobbra vagy jobbról balra, hmm. most én nem hatodok meg azon, hogy most azok balról jobbra vagy jobbról barra mennek, nem tudom. Álljék meg annak az állat, amire áttámad. Annak idején, olyan, olyan idején az is például ígéret volt, hogy az állatoknak a normális lesz a napi rutinjuk, meg úgy is elkennek, mint egy állatok, Tehát a csapatban rendeződnek, együtt vadásznak más állatokra, meg minden, Nos, hát ilyen sincs. Benne. Én ilyen videó videón sem láttam ilyet, hogy ilyet csinálnál. De például, de tényleg, de tényleg a, tehát ha a játéknak a lényege igazából, hogy az egyik fő eleme, ami miatt nagyon sokan elkezdenek már játszani, a felfedezés, akkor könyörgöm, tegyél már oda valamit, amit fel lehet fedezni. Mert oké, okay, hogy van egy csomóféle bolygó, és nagyjából annyiban térnek egymástól el, hogy hogy néz ki meg, hogy mennyire akar megölni. De azon kívül meg semmi értelmes dolog nincs a bolygókon. Igen, ezt amúgy már, amikor bejelentették a játékot, én már akkor furcsáltam ezt meg már szerintem. Szóval is tettem még, még talán itt a podcastbe is, hogy, hogy nem látom, hogy ez hogy fog összeállni egy játékkal. Hogy ez, ez miért kössöle le bárkit is, hogy, hogy mész egy random generált világban, és elnevezgetsz különböző olyan dolgokat, amiket még állítólag más nem látott, és hogy ez neked most miért jó, ettől te el neked, mivel lesz másabb. És aztán oké, okay, beleraktak később, hogy fejlesztetted a táskádat, meg mindent, de hogyha belegondolsz, a fő cél az nem változik a játék alatt. De az folyamatosan az lesz, hogy te mennyi új bolygókra is fedezve a dolgokat. Igen, meg így a mechanikák is nagyon kevés van a játékban. Tehát, oké, tudsz kraftolni valamit, hogy belerakd az űrhajódba, és ez működjön, meg azt tudod upgrade-elni, de hogy nem érzed, hogy itt bármi változna. Igen. Hát tényleg csak ilyen kockák vannak, amiket be tudsz pakolni, mint a legót az űrhajódba, és hogy, mit tudom, én, kicsit, lehet, hogy gyorsabb lesz, de hogy te nem érzed, hogy most valami változatos dolgot csinálsz, hanem nem csinálod. Igen, igen, folyamatosan. Semmi, semmi nincs. És tényleg, ha a felfedezést ezt kibővítenék azzal, hogy tudom, tesz, az tényleg csak ennyivel, hogy elhagyott űrhajókat lehetne kereskelni az űrben, és akkor tudom, kapnál ilyen jeleket, és akkor oda kell menni, és te bedokolsz az űrhajóra, és ott körülnézel, és ugyanúgy lútósz tényleg semmi extrát nem kell belevinni. Esetleg mondjuk azért valami élijeneket tehetnének rá, mire lövöldözöm, mert egyébként, úgy tudom, hogy marra fegyver van a játékban, de ezt is mire használod. Egy, mert hogy a Minecraft-ban ott vannak a csontvázak meg az zombik, de itt most állatokra növöldözöl, akiknek az AI-uk annyit tud, hogy menjél jobbra-barra, tehát az nem, nem egy nagy Ez Vagy hagyan állatokat belül sokat, akkor jönnek a drónok. Az a baj, hogy most egy csomó olyan dolgot mondtál, amit bele tehetnének, és amúgy teljesen igazad van, de hogy ezt, ezt a random generált rendszerrel nem tudják megoldani. És pont ez a baj, ugye, hogy nem, de nem, hogy nem, nem, nem kellett volna megcsinálni. Ó, hát ezt a Minecraft is megoldja. És tehát a Microsoftban is random generált biomok vannak, és oda betesznek ősi templomot, falukat, komplet falukat tesznek. Na mondjuk a ezt igazény. Igaz, tehát oké, okay, hogy kicsit más, hogy azért a felépítésre a játéknak, de ezt nyugodtan megoldhatnak nekem. Csak, csak egy űrhajót érted, tehát fognak, van egy csomó űrhajó modell a játékban, vagy ilyen anyahajó modell, most betesznek egy űrhajót valahova az űrbe, kicsit lejjebb rombolják, hogy úgy nézzen ki, mint egy roncs és ugyanúgy le lehetne rá szállni, meg mit fényeket megcsinálják, hogy ne legyen annyira. Tehát még mondjuk a, a, a sapkáddal lehetne világítani meg ilyeneket így, mint, a, mint az élén e mászkálnál, tudod. Mm. És akkor valami állatokat tennének be, aminek annyi lenne az ai -ja, hogy rátámad támad és csúnya. <gül> Tehát, ennyit kéne csinálni, és már egy kurva jó kis kiegészítés. Hát jó, csak most ez az is. is a, szerintem a harmadik ugyanolyan őrhajón után már lehet, hogy nem kötne le annyira. Most egy, egyébként, ahogy mondtad ezt a fizetős DLC-ket, nekem rögtön az jutott róla eszembe, hogy basszus lehet, hogy majd az érdekes dolgokat DLC-kbe teszik be. Tehát először kikupálják a játékot, hogy úgy, ahogy működjön. És hogy mindenki újra szeresse őket, és mindenki azt mondja, igen. hogy Jaj, de aranyosak kedvesek meg minden, ingyen megcsinálták. Igyen a megcsinálták a játékot, amiért fizettek nagyon-nagyon sokat, sokat egyébként, mert egy ilyen elég drága volt. Igen, és az vagy még most sem olcsó. Tehát, hát, így, Ugye a No Man's tartja az árát. Lehet, hogy pont azért, mert folyamatosan frissítették, de még most is azt hiszem 50 euró a normál ára. A minden ért. Ja, ja, ja, ja. ez, ez hihetetlen. Tehát ilyet a kód szokott csinálni nagyjából. Ja, én mondjuk ilyen CD-kíszen vettem valami tizen fontért. Azt is azért, mert tudtam, hogy jön a VR verzió, és ezt ki akarom próbálni. És egy két VR-ba ez, ez a 15, vagy nem tudom hány font, az azt mondom, hogy oké. Okay. Mert lényegében, hogyha egy olyan játékot akarsz VR-ban, ami nagyon sok időre leköt, az nem más, hogy mivel, tehát te sziklákat robbantgatsz fel, meg mit tudom én. De azért tehát új cuccokat valamilyen szinten kapsz, tehát új fejlesztéseket, tudsz venni űrhajót, meg ezt az anyahajóra tudsz farmolni, tehát ad a játék hosszabb távon célokat, viszont maga az a játék mellett, amivel ezeket a célokat elér, szerintem még mindig marhón almas. Tehát, hogyha harcokat tennének tényleg benne, meg ezeket a nem tudom. Tehát a jövőbeli update-ekről nem tudom semmit. Most ugye ez, ez volt nagyon a csőben, ez a viáros frissítés, ezt várta mindenki. De a jövőben beletennének ilyen dolgokat. Tényleg csak, csak annyi kéne, hogy menjenek a Minecraft után továbbra is. Nekem az már teljesen jó lenne. Igen, igen. És akkor tennének ilyen felfedezni valókat a világokba, ugye a bolygókra, az, az úgy faszol De Mert egyébként ezt tök jól megcsinálták, hogy a bolygóra leszállsz, felszállsz, ott maszkálsz. De most az, amit. Emlékszel még az elején, amikor mondták, hogy hát annyira sok minden lesz egy bolygón, hogy lehet, hogy valaki felső szállonnal, hát annyira el lesz ott. Emlékszel? Mm. Tehát így, Igen. Ez olyan nettó hülyeségnek hangzik most is. Tehát, hogy nem. nem. Meg Tehát miért ne felszállni, felszállni tőle? Öt perc után megunsz egy bolygót a És akkor még nem is volt koncepció az, hogy ott építkezni tudj egy bázist vagy bármit. Még az építkezést, azt én se teljesen értem, hogy azt minek rakták bele. Tehát akár megcsinálták volna azt, hogy az űrhajód nagyobb lesz, és azon építkezel, nem pedig lenne Aha. a bolygó, mert ugye a fő cél az, hogy mennyi az univerzum közepébe, Ergo. Nem kellene bázist csinálnod. Mert, mert, mert pont, hogy menned kéne folyamatosan előre. Aha. Jó, mondjuk van benne ürtazás a játékban, mert úgy értőtazás, hogy ilyen messzebbi pontokra el tudsz ukrani, meg tudsz a bázisodra építeni ilyen csillagkaput. Tehát te meg tudod azt csinálni, hogy valahova eludrossz egy másik kapuhoz, és akkor lényegében oda hívod az űrhajódat, és akkor van a tovább. Tehát ez azért így tök jó. Ezt úgy lehetne jellemezni szerintem ezt a bázisépítős, ugrálós dolgot, mint egy, egy játékban gyors utazást tudod, hogy ha már a eljutottál, hát, hát. akkor az föl van fedezve, és oda tudsz megint menni. Lényegében ott már a távolságokat úgymond begyőzöd. De szerintem ez tök jó ötlet volt, hogyha ez tényleg így működik, mert túl sokat nem használtam ezeket. Inkább űrhajóval csak, az is egy keveset. Mostanában itt elkezdtem megint így nézegetni játékot, az a Space Engineers. És ott, tehát lehet nem párhuzamot vanni a játék között, bár az a játék teljesen más vonalon indult el, mint a No Man's Sky. Tehát ott nem is volt semmi, amit fel tudsz fedezni, hanem úgy indult az egész játék, hogy te egy ilyen engineer vagy, és építhetsz bázist, meg űrhajót, meg, meg ennyi. Kb. És így körülötted volt egy-két ilyen aszteroid, amiről tudtál bányázgatni dolgokat, és akkor abból tudott, tudtál így gyártani dolgokat, és így ennyi. És emlékszem, hogy ott bejelentették, hogy lesznek bolygók, lehet szállni a bolygóra, és így, tehát most már marha közel van, hogy, hogy így hasonlít a két játék egymás. hogy a -be bejött az építkezés, az itt meg pont fordítva. Be, meg pont fordítva, hogy bejött a felfedezés, és ott elvileg vannak ilyenek, hogy ilyen űrhajókat de fel tudsz fedezni az űrbe, Sőt, ott olyan is van, hogy, hogy ilyen konvojok néha arra rekednek, és akkor nem tudom, be is támadnak, vagy te tudod őket betámadni, meg van meteor eső, ami a bázisod, tehát bázisodnak kell építeni egy védelmet, hogy azt így fel tud fogni. Tehát így elég sok mindent így belepakolgattak, már mondjuk marha rég játszottam én is azzal a játékkal. Meg ott is az űrhajóval tudsz ilyen nagyobb távolságokat megtenni, ilyen hiperhajtóművel, vagy nem tudom. De figyelj, ha Norman a no jövőben még bővül, én azt mondom, hogy ha tesznek bele tényleg olyan dolgokat, amivel mondjuk lövöldözni tudsz a fegyvereddel valamire, az már így nem egy hátrány. Azt ugye el tudnám képzelni. Hogy, hogy lehet, hogy most is van, csak nem jutottam el most, most, a báig. Ebben eljárt, ezen gondolkozom. Vagy ha nincs, akkor lehet, hogy az még három évet, és akkor az is bejelen lesz. Tehát, hogy mindent beleraknak. Ja, meglátjuk. Jövőben milyen milyen dolgok jönnek hozzá. Én azt mondom, hogy VR-tolajoknak talán így megéri beleúrani. Mert nagyon sokan egyébként, akik nem VR-ra játszanak, azok is most visszatértek, mert ugye az új update mindenkinek elérhető. Igen, igen. Meg, meg ugye nem csak azt hozta. Igen, igen. Tehát az új update egy csomó minden jött, amit lehet csinálni. Úgyhogy én várom azt az update amikor kiderül, hogy... hogy ott van valami az alien, és az le kell lőni, baszkezd. Oda kell menni, hmm. az hmm. Hanaszért. Most képzeljél, tényleg egy, egy, egy ilyen filmet implementálni. Tehát lennének ilyen bolygók, tudod, ahol olyan életforma van, ahol lemész, és ez kinyíl a picsába. Igen. És tényleg nem kell ezeknek se nagy ai elképzelni, mert marhasok játék van VR-ra is, ami ilyen lövöldözős, és tényleg olyan zombi intelligenciájú lények vannak, amik annyit tudnak, hogyha te ott vagy, akkor megy feléd. Igen, meg annyi, hogy kerüljék ki, hogyha van köztetek akadály, aztán kész. Igen. Hát lehet, hogy majd idővel ez is benne lesz, ki tudja. Az mm. biztos, hogy a GameScomon ilyet nem jelentettek be. Ja. A GameScom? Ja, ez egy átváltás volt. <gül> Nagyon jó volt. Na, Kíváncsi vagyok, meglepődésemet. <gül> Na igen, a másik témánk, ami felírva, az a GameScom. És. Na az igen, itt igen, igen, igen, eljudeg... kezdődnek a bajok. <gül> egy csomó mindent bejelentettek, meg egy csomó mindenről volt szó, és én nem tudnék egyet említeni a azt mondom. De egyet, igen. Tehát egy valami tetszett, ami azért fura, mert, mert fura, hogy az nekem tetszik. Ez a, a Diablós... Mi az? Darksiders. Darksiders, igen, igen. igen, igen, azt, igen. igen az amúgy az az szerintem jó is jelenték. játék. Igen. Én a Dark Side, szerettem, az elsőt végig is játszottam, és a Diablo-ban annyira nem vagyok otthold, de ez a játék marha jól néz ki. Igen. Az és ráadásul kópos. Ez lehet majd még egy játék volt, amit tetszett, és utána átadom a szót neked, ez a Disintegration. Amiről nem sok mindent tudunk, csak valami robotos tréler volt, meg hogy beszáll valami izébe a csóka, és akkor ott lövöldöz. Pont ma hallgattam egy ilyen kibeszélőt, ahol beszéltek arról, hogy ez a játék tulajdonképpen mi is. Igen. És igazából nagyjából arról szól, hogy te beszállsz egy ilyen robotba, és akik körülötted mászkálnak, azoknak te ilyen parancsokat tudsz kiadni, hogy akkor menjenek oda és lőjenek. Tehát ilyen nem egy ilyen kóp valamiről beszélünk, hanem végig ebben volt ez a játék. És volt ez, Akkor ilyen milliónokat kellett oszogatni ide-oda. Overlord volt, gonosz volt talán, el, de, de. talán az Igen, az, az egyik, én mondjuk hogy másikra gondoltam, de valami hasonló. Szóval valami ilyesmi lehet az alapja ennek is, csak közben te egy kicsit aktívabban repkedsz el a szét, igen. és megölszel minden. Itt ezt ezek jól látvertek minket, ezek a trailer-készítők, mert, mert abból a trailerből mi kapásból azt hittük először, hogy Destiny-szerű valami lesz. Aha. És mink mink mink kiderült, egyébként ott ilyen, És mindkiderült, a Destiny-nek a készítői csinálják, csak aztán rohatul nem. Ezek, tehát nem, nem az a játék lesz, nem is az a, a játék, mert Annika, hát majd kíváncsiabb, várjuk, hogy mi lesz belőle. Ja, ez, ez mondjuk a legérdekesebb játék volt, ami nekem így... Na, hát volt Need for Speed is, milyen jól nézett ki. Ja, Nét ja, Need for speedek mindig jól néznek ki amúgy. Tehát én azt mondom, Fem, hogy... Igen, tehát hogy most ez egy olyan Need Fit lesz, ahol mindenki rinyált, hogy éjszakai versenyzést akart, a maradék ember meg azt rinyálta, hogy nappali normális verseny, na most a kettőt egybe vonják, és, és éjszaka, éjszakai verseny lesz, nappal meg normális, és megmondom őszintén, hogy én, én még aránylag még bizakodom is, mert a, az előző részekből kapja meg a tuning rendszert, ami nekem már ott nagyon tetszett, nagyon jó ki van találva ez az új rend, ez még ugye a, a sima Need for jött be, 2015-ösbe, hogy konkrétan az autó mindent meg tudsz változtatni, és ez nagyon jó ki és ez nagyon jól tovább viszont. Viszont attól félek, hogy minden mást is át fognak hozni, amit meg nem biztos, hogy kéne. Tehát, hogy megint erőltetik ezt a sztorit, és már a trailerből annyira jött ez a túljátszós valami borzalom. A másik Igen. meg, hogy, hogy mutatta a gameplayt, és és a gameplay-ben leesett 10-15 FPS-re, miközben mutatták, hogy milyen a játék. És oké, okay, hogy ez egy early build volt, valószínűleg nem a teljes, még de talán már alfa meg béta állapotban volt, de könyörgöm a bemutató szaggatott, mint az állat. És azért ezzel nehézen tudod meghozni az emberek arra, hogy vásároljanak valamit, ami, ami nem működik láthatóan. Igen, és lesz egy autós játéknál, ahol olyan sok minden renderelni való nincs. Jó, mondjuk az igen. autók igen, de az már évek óta marha jól néz ki minden játékból. Igen, tehát az, az, az már a payback, ma nem a payback, hát hülyeséget mondok. Szerintem már a 2012-es Most Wanted is jól nézett ki. Ja. Meg de már előtte is. A, talán Run volt az első, amelyik Crossbite Engine kapott, és már igen. az is rohadt igen. jól nézett ki. Igen, és már az is. És az sem most volt. Nem, és, és az, az tényleg, nekem azt tetszett az a játék. Sokan szitták, hogy már rövid volt a story, de könyörgöm utána, tehát egy csomó mindent kaptál, gyűjtögetnivalók, online versenyek, tehát én azt mondom, hogy te is mondtad a játékra, hogy a story az nem az ilyen béna, tehát hogy a béna, akkor meg elég valóra kevés is, tehát egy autós játéknak nem szokott értelmes sztoria lenni, és ha belegondolsz, nem is lehet kihozni, tehát hogy mit tudom, megölték ha nem tudom, ki és akkor nem kell, hogy meg, hogy mi van, tehát ez egy átlagos szerva. Ez így, megnézed a Fast and Furious filmeket is, nyomni kell a gázt, az cső. Tehát én egyiknek nem tudnám visszaidézni a sztoriát. Igen. Most, most ha visszagondolom, hogy mindenki imádja a Most ott is mi volt a sztori. Tehát jött egy rendőr, elkobozták a kocsidat, meg, meg megbuherálták az első versenyt, meg vissza kellett szerezni. Cső. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt nem kell túlzásba vinni. Itt a Rannnál se az volt feltétlen a baj, hanem ott is olyan, Nekem az nem tettett a, a sztoriba, nem is az, hogy rövid volt, mert, mert rövid volt, a jobb volt minden, hanem hogy agyon volt szkriptelve az egész. Tehát, hogy ott minden verseny ugyanúgy történt, minden kanyart ugyanúgy vettek be, és az utolsó versenyt azt a mai napig nem felejtem el, ott tök mindegy, hogy te hogy versenyeztél, hogyha az utolsó egyenesben megnyomtad a nitró akkor nyertél. És mm -hmm. én, én nekem ez, ez a halálom, én ezt nem szeretem egy autós játéknál, mert... A, egy-két lövöldözésnél azt mondom, hogyha például hogy a kódot szokták színi, hogy túl van scriptelve. De azok a scriptek, azok jól néznek ki, azok jól megvannak csinálva. Oké, hogyha kétszer-háromszor játszod, akkor az már sok, mert, mert tudod, hogy már mi lesz a következő, mert nem fog változni. De ugye, elsőre nagyon a... jó. A kódnál ott szokott olyan lenni, scripteket újra használnak. Tehát amikor így mutatnak hát egy igen. jelenetet egy régebbi kódból, meg épp a legújabban, ugyanazt tudod, csak mások a modellek, meg tehát ugyanaz az animáció, ugyanaz Igen, az, az egy kicsit vicces. De? Igen. Tehát ott azért, na, fiúk, azért dolgozzunk már kicsit többet ezen a dolgon. Jó, de hát most pont a kódnál mondod, hogy dolgozzanak többen. vagy Többet, hát ez olyan, ez olyan fura. Jó, vagy ilyen, ilyen durva igényeim vannak. <laughs> Majd a következő kod, hát ha jó lesz. Bár én nem tudom, ugye ez a követ nem akarok átváltani, csak egy kis kitekintés, egy következőkod, od ez a modell. Hát ez, ez is volt a GameScore. És uh, egyre több gameplay-t kapunk róla, már ha jól néz ki, meg minden. És úgy néz ki, rendesen belenyúlnak a, a fegyver visszalugás, az látszik, hogy itt most komolyan lesz ővetett. Jobban nagyon-nagyon visszarúgnak a fegyverek, amit lehet, hogy majd a később, hogyha sírnak a rajongók, hogy e, mi ez a visszarúgás, hát használhatatlan minden fegyver, akkor lehet, hogy majd update-elik, és kihúzzák olyanra, mint a régi. Hát, majd a, majd a következő az lesz a feature, hogy nem rúgnak vissza a fegyverek. Ja, tényleg, mert belőle belevenni dolgokat ez a feature. Egy <gül> <gül> meg látjuk, a jól néz ki. Ezt Igen. mondom, ezt e mondom, hogy jól néz ki, nekem ez a, az éjszakai te tehát éjszaka te ez illegális versenyző vagy nappal, meg nem, és akkor lényegében valahogy a kettő külön is fejlődik. Igen, igen. Meg, a, meg éjszaka vannak a, a rendőrök, a rendőrök nappal nincsenek is rendőrök, és akkor a rendőröktől is valami pontokat kapsz, de az sincsen megmagyarázva, hogy a pontosan meg Nekem pontok. egy kicsit az kuszának tűnik, meg ilyen, meg ilyen identitás zavarosnak. Tehát az, az ilyen rendőrös Need for speed sem szerettem azt, hogy így ez tudsz váltani rendőrről, tehát valamikor rendőr vagy, valamikor meg illegális versenyző, és akkor így miért? Ne, ez, ez valamikor jól működik, szerintem. Nekem azon hát köszönheted. Te a Rive szerintem tök jól jó működött, hogy volt két külön elhatárolható kampány. Volt egy rendőr, és meg volt egy sima, és akkor azt játszottad, amit akartál. Az Én nekem többet tetszett. Jól megoldották, de nekem ilyen identitáztatós volt akkor se játék. Há nem persze, tud, hát a... ezt lehet most akkor, melyik vegyél? Hát az elektronikát már évek óta nem tudja, hogy milyen itt volt ügyet fejleszen. Hát látszik rajtuk, hogy mindegyik rész egyre jó mondjuk most az utóbbi időben nem, de például amikor annak idején jöttek a shiftek, mellette jött ugyanúgy a, a, a nem tudom, mi volt az Undercover, meg akkor jött a meg a, a, a HotPlus hát látszik rajtuk, hogy nekik fingyuk nincs arról, hogy mit lehetne eladni az embereknek. Ja, de így ránézésre. Ha most megnézel egy gameplayt bármelyikből, akkor azt látod, hogy sok mindent egyébként, nem, nem változott maga a játék, mert hát meg úgy, meg a grafika sem lett ne. sokkal szeptet. Nekünk most... ennyi itt for Speed egyetlen. Hát, hát ez az, hogy most már két eventet csinálják, és még most se tudják megoldani normálisan. Tehát hogy pont, amit most mondtál, ha én a hitnél nem látom kírva, hogy Heat, ez simán azt mondom, hogy jó, hát ez a Payback-nek egy dlc Ja, ja, ja. ja. És azt szerintem gáz. Egyetlen dolgot kéne normálisan megcsinálniuk, a fejlődési rendszert magát, mert a gameplay az tényleg, tehát az, az az összes Need for Speed be kávé ugyanaz. Meg jó pályákat beletenni, tehát egy jó helyszín kell, egy jó fejlődési rendszer, és akkor nagyjából ebben tér el egy Need for Speed a másiktól. És ezt meg valahogy nem tudják sosem jól megcsinálni, hanem mindig megcsinálják egy kicsit másképp. Mm. És így, megint, megint, megint a kod jutról eszembe, hogy én a kodok sem érzem azt, hogy az egyik kod a másikhoz képest fejlődés lenne, hanem hogy csináljuk meg másképp. És így valamikor, tudod, visszatérnek régebbi dolgokra, mert az úgy működött, és csak Igen. azért változtatták meg, mert ne olyan legyen már, mint az előzőbe. És akkor még pár év múlva megint előveszik. Mi egyébként a Mithorospinnel is behozták ezt az idiót, a kártyás rendszert, hogy legyen másmilyen, mint a korábbiakba, pedig az teljesen normálisan működik, hogy egy autón tuningoz dolgokat, nem pedig egy kártyát pakolgatsz ki. Hogy... Igen. Több, nem tudom... Tehát azt azt és rá... nem... Ráadásul még, még a random faktor se lett volna gáz, mert annak idején is voltak olyan itt for amiknek a versenyek végén kaptál random alkatrészt, és azt bele tudtad tenni. De, de ott se egy rohadt kártyát kaptál, hanem, hanem meg, meg amúgy bementél a boltba, és tudtál venni normális alkatrészt, amit, amit beleteszel. Tehát, és most hála Istennek, ahogy nézegettem itt a menüt is mutogatták, nagyjából olyan lesz, a tünink, hogy tudunk, hogy pénzért tudsz majd venni, és ahogy fejlődsz, úgy nyitsz ki komolyabb motor alkatrészeket, meg ilyeneket. Ez szerintem tök jó. Ez, ez már régen is működött, és nem értettem, hogy miért változtatták meg erre. Amondjuk ja, mondjuk nyilván miért változtatták meg azért, hogy pénzt szedjenek be a mikrotranzakcióval, ami az elején az el, hányinger volt. El lehetett adni kártyacsomagokat, Igen, Mogy igen. Így, így belegondolva, nem tudom, miért, miért probléma ez a kártyacsomagos dolog, mert Hát én ugyanazt csinálod, tehát hát Azért kártyát lesz, érted? Hát de? igen, csak azért volt ez gáz, mert, mert régebben vagy pénzért vettél kártyát, amilyet te akartál, vagy pedig pörgettél, random, és akkor bármit adhatod, lehet, hogy olyat, amit nem is tudsz használni, illetve minden verseny után kaptál egyet. Na már most, hogyha neked az autókorban. a pörget, ésok általában fosok szoktak. Lenni. Azok fosok szoktak lenni, meg, amit a pályák végén kapsz. Az is fos volt, és általában, amit vettél, az volt jobb főleg feltet is olyan egy-kettőt szereztél, és akkor láthatod, hogy milyen jókat dob. És hogyha nem kaptad meg a. a nem volt mondjuk az autót háromszázas, csak 250-es, és a versenyhez háromszázas as szint kellett, akkor, és nem volt pénzed, akkor bizony te ugyanazokat a versenyeket nyomattad le újra, és újra, és újra, és abban bíztál, hogy a verseny végén kapsz ami jó. És ez ez a belasított fejlődési rendszer bosszus. Ez most a, a mostani játékok rákvené. Igen, igen. Én emlékszem még arra az adásra, amikor mondtam, hogy milyen jó, hogyha egy játéknál ott tudják tartani a, a játékos bázist. Általában a free-to-play játékoknál tök jó ez, mert hogy ott tényleg mindig van játékos, és akkor hű, de jó. De azt nézve, hogy most a játéknál ezeket kicsit túlőtték. tehát Nagyon sokat kell általában farmolni, hogy tudj szerezni valami, valami kicsit nem Igen. És emellett meg a játékmenetet a, a orvérzésig pörgetik ugyanazt. Ami nem tudom, tehát én a... most így vagyok a Destiny 2-vel, nem is, a Destiny 2-vel még ugye el vagyok, tehát ott is marasokat kell farmolni, de ott a... a fegyverek, meg maga a játék, mert annyira jó, hogy az engem nem érde. Az elviszünk. Meg, meg úgy, abból, úgy szívesen dobálom be az időt. Itt van például a Division 2, ami tényleg egy jól sikerült játék lett, de én ott már valahogy nem, nem annyira érzem. Már nem érzed a őt akarok ebbe is belepakolni, mert most nem, az összes játék ilyen, tehát, ott tartja az ember, de nem azzal, hogy folyamatosan újat ad neked, hanem folyamatosan ugyanazt adja, vagy egy kicsit jobbat, és ezért marasokat kell farmolni. És emellett meg a játékmenet, az meg, az meg olyan, hogy jó, egy-két órára el vagy vele, de hogy utána leteszed és ide is üteszed be, hogy te szeretnéd tolni. Ami tök, tök szíves, hogy Könnek én... ember, de maga a játék mellett az agyan. Az Igen, én, én megmondom őszintén, hogy én nekem annyira nincs sem bajom ezzel a grájdal. Az, amit mondjuk itt a Litford, finán elmondtam, itt már falat kapartam volna. Tehát hogy ezt én sem írtam volna kiadilag, és nem csoda, hogy változtattak a rendszerem, mert ez borzalmas. De, de hogy én alapból én szeretek fejlődni, szeretek farmolni hogy ha valami, ha valami meg jót végre elérek, és annak volt, tehát időt beletettem, akkor azt meg tudom a helyén kezelni. De meg kell látni, az a baj, hogy és ezt nem látják a kiadók, hogy van olyan játékstílus, meg olyan játékfajta, amiben ez nem illik bele. Tehát az egy autós játékban ez nem fog passzolni. Egy FPS-be belerakhatod, mint ahogy mondtad Destiny-nél, ahol elvisz a flow, elvisz a gunplay, meg a küldetések, meg ennek és ott úgy farmolsz, hogy közben nem is veszed észre, hogy farmolsz, pedig valójában non-stop azt csinálod. De ez valahova szóval nem A Autós nem? játékba is beillik, mert ott tudod, új alkatrészeket kell venned, meg mit tudom én. Csak csinálják meg akkor rendesen, ne ilyen faktorral, hanem akkor legyen egy olyan fejlődés, amit mit tudom én. Emlékszel régen arra, nagyon béna játékra, valami Street Road, vagy mi volt a címe? Egy illegális versenyzős. Még alatt lehetett vele játszani. Az volt a lényeg, hogy tehát tényleg csak kb. a gázpedált kellett nyomni, annyiból lehet a verseny viszont ha ne azt, akit ne akkor elnyerhetettél a kocsiját, volt ilyen verseny. Uh -huh. És volt egy tuningolós része, ahol a garázsba meg kellett, így finom hangolni a kocsidat tudod. Te ki igen, volt Rak hogy ide kell becsavarozni, és akkor nem volt egy nagy valami, de úgy azt érezted, hogy hú, azt a kocsit te most tuningolod, és akkor a verseny is tök volt, de az, az valahogy így, tehát ami a Need for Speed játékoknál nincs hogy megcsinálva, ez a az háttérben lévő fejlődés az úgy jól össze volt rakva tényleg. Ja, igen, tehát érezted, hogy haladsz előre fele. Igen, meg az a tuningolás is olyan tök béne volt, hogy érezted, hogy tuningolod azt az autót meg. Most a kúizé megvered a nem tudom kit, és elnyerad a kocsiját. Tehát hogy ott így. így. Jó, ez még kicsiben játszott le. Mert, tehát abba azért nem lehetett beleölni itt több tíz órát abban a játékban. Nem, nem, nem, nem, nem. Mostani játékoknak ez a problémájuk, hogy rögtön kéni egy játék, akkor mindenki azt nézi, hogy na hú. Ezt, hú, ezt, ezt 40 óra végig játszani, ezt meg mit tudom én, 120, és akkor csak ezt nézik, mert ezt, ezt lehet számszerűsíteni. De hogy mennyire változatos az a 40 perc, vagy 20 perc, vagy 100 óra, vagy nem tudom mi, azt azt, hogy nem nagyon szokták figyelgetni. Pedig ezt is kellene. Tehát, hogy én rengeteg olyan játék van, ami mondjuk két óra, három óra végig játszás, de azt úgy éreztem, mintha a három napon ment volna rá, mert annyira lefárasztott. Valamikor, meg a, a 8-10-15 óra az úgy elpörök hogy nem igaz. de például régen jó, hát ez ezt, ezt te nem most nem tudsz hozzászólni, mert a Witcher 3 azt ugye nem játszottad ki, pedig a Cyberpunk előtt mindenképpen ki kell majd. De ha? hogy Szerintem a fél a előtte, előtte, de, de hogy... A Witcher volt olyan, meg még annak idén a Skyrim, meg az ilyen nagyon durva eposzi játékok, amik így leültél, és és így ugye elpörgött benne két-három-négy óra, hogy észesen vettem, és közben haladtál, tehát csináltál valamit, tehát a Vicserbe is nyomtad a küldetéseket, mentél előre, mentél a fő mentél mentél kicsit a mellék fejlődtél, farmoltál valamit összeszedted, meg ilyenek, és hogy tehát történt eleve játék idő is, tehát nem csak az volt, mint amit a Skyrimbe szoktak, hogy öt napig szedted az ibolyákat, és akkor neked most milyen jó, hanem hogy tényleg valami történt, és, és még így is elpirúgazó, és ez az, ami nagyon jó, hogy így belevesz a játékba, és nem veszed észre, hogy ez neked ez egy kényszer, vagy kellemetlen, vagy, vagy hogy tényleg hogy falvont kell valamit, és hogy az, hogy az nem jó. És az a baj, hogy ezt, ezt nem szokták már érezni a, a kiadók, vagy, a, vagy akár a fejlesztők, bár sokszor itt szerintem inkább a kiadó a hibás, mert ő akar minél több pénzt szerezni a játékból. Hát, ez itt meló kérdése igazából ezt nem érezni kell. Mert ha megnézed azokat a játékkönyveket, amiket mondtál, tehát egyrészt a Skyrim, másrészt ez a Witcher három azért működik ott jól ez az egész, mert marhasok tartalom, valamit oda tettek. Tehát ezzel a farmolos játékokban van egy, <coughs> egy terület X tartalommal, ami nem olyan nagy. Viszont a skyrim megték, tehát ahhoz, hogy mindenhova tegyél annyi tartalmat, hogy az idő legyen felfedezni, az rengeteg meló. És az, az szerintem amit, amit igyekeznek megspórolni. Most ez jó is, hogy bejött, mert ez, erre megoldás lett volna, amit a No Man's sky is kitaláltak, ugye ez a procedurálisan generált cucc, amit, mint mondtam, a, a, szerintem a Minecraft jobban megold, mert hogy ott, uh -huh. ott változatosabb a generált környezet, meg minden, ami körülötted van, vagy például a másik, ami eszembe jutott, ez a, jó, megint más játék, de hogy a decels az is aztán yeah. olyan zseniális, hogy akárhányszor te elindulsz egy ránba, oké, okay, hogy csak kazamatákból ugrálsz össze-vissza, és hírkolálsz a szörnyeket, de hogy mindig teljesen más, mert hogy az egész random generálva van összerakva. És ezzel lehetne olyan változatos dolgokat csinálni, vagy amit, amiben még élveztem ezt a random generál dolgot, az a, az a rászt volt. Ugye az a játék, ahol anyaszűlt messzen egy kővel ébredsz, és akkor old megköcsöbb. Igen. És ott voltak előre gyártott mepek is, de én azt szerettem mindig a legjobban a Rustban, hogyha beléptél egy olyan szerverre, amilyen procedurálisan generált, és így nem érezted, hogy nem voltak glitchek, meg ilyen problémák, amivel láttad, hogy ja, ez azért néz így ki, mert random generált, és szara, szara generálás, és most voltak nagyobb dombok, meg mindent, ciklák, meg vizes részek, ott tudtál patakok, meg minden szart olyan szépen legeneráltak, és nekem abban a játékban külön hozzáted, hogy ahol elkezdtél építgetni, akkor így Felfedez a környéket, mert ugye akkor még nem volt ilyen térkép, amit tudtál használni, vagy ha volt mm -hmm. is térkép, akkor ha meghaltál, akkor a hulládban maradt a térkép, ami egyrészt nem jó ötlet egy térképpel mászkálni, ami van egy nagy x, hogy itt lakom, <gül> <gül> és ha lemészáronak, akkor tudják, hogy ó, oh, van egy aktív player, aki folyamatosan farmol, hát menjünk már oda felnyomni a kecót, tehát így azért is sem volt olyan jó ötlet térképet használni, meg ott ugye akkor így felfedezd a környéket, akkor jó, az a domb, az máshogy néz ki, akkor ott meg vannak házak, meg ott ilyen gyárépülete volt így random elhelyezve. De azt úgy megoldották, mert változatos volt maga az egész. Tehát voltak olyan helyek, ahol egy rádióaktivitás volt, és akkor a csak ilyen védruhába volt érdemes bemenni, vagy, vagy olyan gyógyszert szerezni, amivel a rádióaktivitást azt így meggyógyítod. Uh -huh. Tehát olyat, ott is megoldották egész jó ezt a random generált dolgot, és tehát vagy rohadt sokat dolgoznak egy játékon tényleg, hogy tartalom legyen benne, amit te is Igen. mondtál, hogy Witcher, Skyrim. Vagy pedig csinálnak egy normális algoritmust, mint a Minecraft-nál is megcsinálták, és akkor egy, egy, egy csettintésre generálnak egy olyan világot, vagy akár univerzumokat, vagy bármit, ahol, ahol van egy csomóféle tartalom, és igazából nekik csak azt kell megcsinálni, hogy hogy arra is algoritmust írni, hogy milyen féle tartalmat tegyenek be. Jó, mondjuk a, a Rászt az pont rossz példa, mert ott az ilyen gyárépület, meg minden az ilyen statikus volt. Tehát csak az volt random, hogy hol volt. Ebbé. Igen, és hol pont volt ez, volt ez a baj ezekkel az algoritmusokkal, hogy, hogy hiába oldod meg nagyjából jól ezt az egészet, meg minden, egyszerűen a tehát olyan komoly sztorikat, meg olyan komoly háttér dolgokat nem tudsz kreálni, mint ami mondjuk volt most, a, amit mondtál a viselő meg a Skyrimbe, be Például a Skyrimbe is voltak random generált kvestek, ugye annak idején a, így reklámozták, hogy soha nem fogják ja, el a játékban a questek. és De azok, tehát 5-10 után, tehát az, hogy most te a, a Jocicától futsz el a League meg vissza, vagy a, vagy a Zsoltitól a Gáborig meg vissza, tehát attól még az a quest az csont ugyanaz. Csak máshogy right. hívják az itemet, meg máshogy hívják a feladót, meg máshogy hívják yeah. azt, akik hogy meg kell ölnöd. Jó, de a környezet, hogyha a környezet változatos, azért az hoz, tud hozzáadni a dologhoz. Már hát megnézed hát, az összes quest egy játékban ami. Menj oda, öld, meg vedd el tőle, fuss oda, A pontból, B pontba, pontba. Jó, hát azért nem mindig. Tehát, hogy például a is azért rengeteg féle van. Meg ott is például. Jó, mondjuk most jó, ezt, ezt valamilyen szinten át tudom támasztani, mert a Bicserben is vannak ilyen szörnyű questek, és ott más szörnyeket ölsz más helyeken. mondjuk ott mindegyiknek más a gyengéje, azt ki kell tapasztalod, más a sztori, ami köré van építve. Tehát, hogy ott azért látszik, hogy volt vele foglalkozva, és ezt random generálva nem biztos, hogy meg tudták volna oldani. Hát, erre meg jó példa a Shadow of War, vagy a Shadow of Mordor. Ott egész jó megoldották ezt a random generált. Jó, de. Azt csak annyi, hogy ott az orkokat de, de random. A, igen, de ott a világot generálja végül is, tehát, a, tehát az a magába, a questbe az nem szól bele, hogy, hogy ott mi van. Aha, hát ebben mondjuk ne végül. és sokat gondolkoztam egyébként olyan játékon, most képzeld el, hogy ezt így megcsinálnak egy normális uh, random generátort egy világnak, az ellenfeleknek, és tehát berakják a playereket, akik meg maguk találják ki a questeket. Tehát, hogy te adsz igazából a questet másoknak. Uh -huh. Egyébként most ha belegondolsz ezt a Nomad Sky-ban most kezdik behozni, mert van egy olyan cucc, ahol uh, belehozták valahogy az ekonomit. Cucc... Ja nem, azt nem a Nomad sky ba hozták be. Vagy oda is? Nem, ugye, meg mostanában van ilyen játék, amit így reklámoznak, hogy, hogy, hogy nincsenek benne pc k hanem hanem leszel a boltos, meg te a nem tudom micsodos. Uh -huh. És akkor az emberek találják ki, csak ezek általában úgy bedőlnek, mint az állat. Mert, mert az, ja, az emberek... Mert RP-szerveket csinálnak ilyen, R... ilyen RP GTA-ból is igen. van, hogy lényegében a játék nem mondja meg, hogy te ez vagy. Mert te kitalálod magadnak, és akkor te innen csak mentőző vagy csak taxizol, vagy ének És akkor neked az lesz a feladatod? Igen. És ez ilyen szerepjáték jellegben. így, így nyomod. Ez, ez még jó pofának tűnik, de nem tudom, nekem valahogyan ez nem, nem jött be, mert annak idején, amikor ez nagy divat lett, akkor még cseten kellett terpézni, és minden szart le kellett írni perjel jellel vissza és azt szerintem ez túl macerás volt. Tehát, hogy ahhoz, hogy az autóból egy rendőr igazoltatás az ahhoz tíz sort kellett ki, írnom, jó, nem pont tíz sort, hogy nagyjából. És, mm. És ez már túl volt, körülményes volt, igen. És hogy most már oké, okay, bejöttek azok, hogy, hogy már mikrofonnal meg tud ezt oldani, meg minden de, de most már már úgy nem, nem annyira nem érdekel ez az egész, hogy most nem én, nem. én a szabadidőmben most azt csináljam, hogy egy, nem tudom, kukás autón vagyok, és akkor a kukákat burogatom. Tehát, most e, ami egyébként jutott, az a kicsit meg vagyok zavarodva, mert talán a Roman is van ilyen cucc, meg amit említettem, a, a Space Engineers-be is behozták, ezt az ekonomi systemet, hogy lényegében vannak ilyen lesz, letehető ilyen, ilyen automaták, ahol te venni tudsz dolgokat. És ott a playerek tudják betenni a dolgokat. Tehát ebből az építkezős játékból a Space Engineers már egész jó kinőtte magát. És én nem is értem, hogy azt a játékot mikor akarják abba hagyni fejleszteni, vagy honnan van pénzükre. Mert hogy tényleg, először egy ilyen Ürhajóépítkezés valami lett, utána rájöttek, hogy na jó, de akkor csináljon is valamit az ember, akkor csináltak neki egy ilyen. lényegében a sandbox bejárható univerzumot, amiben pakoltak bolygókat, most már van Economy System, tehát most már lehet adni, venni benne dolgokat. De hogy ők csinálják jól, tehát hogy nem azt csinálják be, pont fordítva oldják meg, mint ahogy a no Sky esetében, hogy ők nem igérnek rohadt nagyot, hanem elkezdték egy biztos alappal, és utána teszik hozzá a modulokat folyamatosan. A No ugye az elején meg a csillagos, <gül> a csillagos eget szó szerint. <gül> és, és utána meg az egész. Tehát, és ők meg úgy foltozgatják. Tehát, hogy ők érzik szerintem, hogy meddig ér a takaró, és meddig lehet nyújtózni, és folyamatosan ezt a határt tolják kifele. És jól csinálják. Most annyit beszéltünk el a Space engine ről hogy kéne. Ott az egyetlen dolog, ami így nagyon, nagyon így visszafog a játéktól, hogy az meg most már annyira bonyolult lehet, tehát annyi már most már építeni nem benne meg meg annyi használható blokk van ott is, pedig ez az űrhajó építés dolog, ez tök, tök király, és ott tényleg, tehát, tehát el van engedve a fantáziád a francba, mert azt építesz, amit akarsz. Tehát olyan űrhajókat, vagy olyan guruló akármit, meg, meg űrbázist, amit, amit csak szeretnél. És ott nagyon durván meg van csinálva, az például programozható blokkok vannak. Tehát lényegében, tán, <coughs> te akár forráskódot tudsz bekopipésztelni, nem is tudom, milyen nyelven tudod megint a jávába. Hülyeséget nem akarok mondani, de hogy így, így meg lehet programozni dolgokat, hogy, hogy mi mit csináljon az egész játékban, ilyen kapukat, meg mindenféle szart euh, tudsz benne irányítgatni, úgyhogy egy érdekes játék. Tényleg kéne venni valamikor. De hát sosem végznek azzal se. Ott így, meg ott még az, az van, hogy magadnak kell csinálni ö, ilyen, ilyen célokat. Jó, van egy tutoriál rész, ahol így menj végig rajta, de ott a, nagyjából az irányítás meg az alap kis építkezést mutogatja. És az nem is tudom meddig tart. Szerintem az viszonylag rövid. Tojára akkor próbáltam a játékot, mikor az behozták. se sokáig jutottam benne a tutoriálba, de az úgy... Tehát az a kezdőknek segít elsajátítani, mit is lehet ebben csinálni ebben a játékban. De tényleg, de az űr azt még nem is próbáltam benne, ezt a, ezt a csillogugrás-szerű mert csak láttam effektet, azt ezt is belerakták a játékba, mert így YouTube-on szoktam követni amúgy, hogy így mikor beletesznek valamit, meg így folyamatosan van ilyen developerek beszélgetnek, vagy streamelnek, és mutogatják, hogy mit kell, meg ilyen community dolgokat mutogatni. Tehát emberek olyan dolgokat építettek benne, hogy csak így pislogok néha. Tehát ilyen gigantikus űrhajók, amik megfingatják a 1080 tiájokat is. Hát, hogy nem tudom, mennyire van most azóta optimalizálva. Volt, voltak olyan részleg, amikor rendesen beakadt a játék, mert tehát, ha azt építesz be, amit akarsz, ugye, a végtelenségig, a képederő forrása, meg általában véges, hogy és meg minden, szóval optimalizálni kell a dolgokat, hogy azt renderelje ki, ami, amit még tud. Ja, de jót csinálják, és így nem tudom, ők, ők, mikor fogják abba hagyni. A mert elvédők már kijött belőle a a, nem tudom, az 1.0-es verzió, már biztos kint van. Igen, már early access-t elhagyta szerintem. Mint hogyha nekem is az gémene. Ja, és mondjuk ilyen dolgokat lehet benne venni, hogy ilyen hát ilyen pakkokat, ilyen skin pakkokat, meg ilyesmit, amiből lehet plusz pénzzel támogatni őket. Meg Deluxe edition meg ilyen. Mostani update-tel, ahol mondtam, hogy ez az ekonomia jött, ilyen ekonomi deluxe pak van, amit őszintén szóval nem egészen értem, hogy mit tart. Jó, van egy csomó skin benne, amit rárakhatsz az űrhajódra, tehát, hogy mit tudom én, ilyen gömb, szerű mozaikokkal ki tudod rakni az egész űrhajód. Az mondjuk elég furán néz ki. <gül> <gül> és akkor ezek vannak bennekben a pakkokban, akkor nagyjából, mint a Minecraft-ban, le tudsz védeni ilyen, ilyen safe zónt, és akkor akkor egy ilyen kupola kupora kerül, amit meg ebből a pakból tudsz azt is skinelni, Tehát van egy itt a 14 féle szkín erre a kupolára. Tehát ilyen, ilyen dolgokból próbálnak meg pénzt szerezni. De ez és jó, hogy nincs, a, nincs az arcodba teljesen, és akkor nem fogadhatod őket, hogyha tényleg akarod, és nem, nem kérik el. Most erre nagyon jó példa most eszembe jutott. Azt én mondani is akartam, hogy öcsém küldött nekem videót az NBA 2K20-ról, és három perc van összevágva az összes random faktor a játékban. Hogy hogyan szeretsz kártyákat, meg ilyeneket, ilyen különböző módszerek, és az összes ilyen kaszinópörgetés, pörgetés, meg labdalejtés, és hogy hova esik, meg, meg félkarulabló, és abból milyen pakkot kapsz, kének, és az egész játék ezzel van tele. Már az előzőekben is nagyon-nagyon sok volt. De úgy nézem, hogy itt még még több, úgyhogy őket mm. róla túl nem szavarja az, hogy belgiumban, meg hollandiában, meg hol tiltják ezeket, mm. ezeket a meglepetés faktort, ahogy az I.E. nevezte. Mm. Úgyhogy ők belepakolták az egészet a játékba. Úgyhogy látod, van ez a két véglet, hogy, hogy ez, amikor, amikor nem azt mondják, hogy támogathatsz, hanem konkrétan vagy ezt csinálod, vagy nem játszol a játékkal, a másik meg, hogy hát, felajárjuk mm. a lehetőséget a támogatásgyanát. Szerintem ez a az azért valamivel. Ez, ez durva már, nagyon túlnyomják a szerencséjátékot, egyes játékról. De még az a jó, hogy én amúgy nem vagyok szerencséjáték függő, hogy hát nem vallom magam annak, de most ha megveszem az NBA-t, az újat, akkor mégis kettő az egyben játékot kapok, mert lesz a kasszínószimulátor. Igen, meg, meg, meg még kosarazhatok is közben. Tehát, hogy okay. szerencséjáték Úgy közben. a ja, 30 perc szerencsejátékot megszakít három perc gameplay, ami azért annyira nem rossz. Ez És ezek milyen árban mennek? Gondolom a Steam piacon ezeket el lehet adni, ezeket a szucokat, ezeket nyitsz, nem? Nem. nem. nem lehet. Ezeket, ezeket csak ingém tudod eladni, a kártyákat, mert az ilyeneket. Mondjuk ezzel szokták ezeket a szerencsejáték törvényeket kijátszani, hogy hát te nem tudod eladni a játékból. Ez csak olyan van a játékból, e, játékban. A játékban, igen. A szerencsejáték, az, az abból áll, hogy te abból pénzt veszel ki, de nem tudsz. Így van, és ráadásul ezt úgy meg, hogy ugye itt vehetsz in-game currency-t is, tehát azon kívül, hogy ez, ezt a sokszor elköldhetett pénzért, még, még költhetsz is puszba játékba pontokat, viszont a kártyákat arra a pontra nem lehet eladni, csak egy másikra, tehát hogy így is kijátszák, hogy nehogy véletlenül azt mondják, hogy ezzel nem olyan, nem olyan pénzt kapsz a játékban, amit amúgy valódi pénzért veszel, hanem egy másik fajtát, amit megszerezhetsz mondjuk egy meccs után is, csak róla tart. Bár állítólag a, a készítők azt nyilatkozták a játék megjelenés előtt, hogy most visszáveszik a szerencsefaktort, meg a randomítást, hát nem tudom, hogy ezzel most... Tehát, hogyha ez a visszavétel, akkor mit akartak belerakni eredetileg? Képzelheted. Na, igen. Nem mindig, mert úgyis idővel meg fogom biztos, mert szeretem az MB játékokat. Hát, ahogy mondtam, ez, mostanában ez a játékiparnak a, a rák feléje, hogy hogy belassítják a fejlődést, és azt mondják, hogy hát ah, dobálod bele pénzt, akkor gyorsíthatod, és régen egyébként ez csak a free-to-play mobil játékokban volt jellemző. Most megválasson tényleg minden játékban. Hát most már 60 eurós tripla játékoknál is. Igen, sajnos. Jó, a azért érzik, hogy hol van a határ, mert általában az van, jó, az, az ilyen kosaros játékoknál pont nem, de hogy mondjuk az apex ott is ugye lett ezt a paszt farmolni, nem kis idő, de hogy olyan cuccokat kapsz benne, ami ilyen hm, skinek most nincs meg, akkor attól még a játék élményed nem csorbul. Nem Jó, de mondjuk, most kiverték a balhét megint az új passzal kapcsolatban, de azt hiszem, arról múltkor beszéltünk is, nem, hogy két ládát kaphatsz ingyen, és utána többért fizetnek ja. kell. Ja, az event, volt egy event. Igen, és, és hogy ott kiborult a Bill. Tehát az, az nem is csodálom, hát tehát csak szkinek, de azért lehessen már megszerezni mindent, hogyha megveszed a paszt. Nagyon, pénzt venni. ott nagyon el volt De A vége is az volt, hogyha te azt az eventet teljesen kimaxzoltad, mert akkor a májára vagy, és ilyen nappal azzal a játékkal játszol, és tényleg is mindenkit megősz, és minden mencset megnyerz, vagy nem tudom. Tehát, akkor nem is a végén nem volt egy cucc, egy balta, amit akkor veheted meg, hogyha már vettél egy csomó ládát, vagy mindent kimaxzoltál, vagy nem tudom, és azt csak a valódi pénzért. Hát ez, ez, ez, ez a legalja. Nem tudom, ezt mit azt mondanák, hogy gratulálok a győzelmethez, mit tudom én, Schumacher? <gül> Itt a kupa. Ezt Vessé. meg kell venni. De, de nem engedjük el, csak a kifizeted. <gül> Igen. Amúgy még, <gül> komolyan, meg, még, még az jobb lenne, hogyha azt mondanák erre, hogy megveheted ingén pénzből is, csak mondjuk egy millióért. Tehát, hogy, hogy valami irreális nagyot mondanak, de ott legalább még akkor is megvan a másik lehetőség. Nem pedig elveszik azt. Ja. Hihetetlen. Egyre. Én értem, hogy egyre többbe kerül a, a leprogramozás, meg a játékok készítése, meg most tényleg már akkora csapatok dolgoznak a játékokon, akiket ki kell fizetni, és ezért kell bele mikrotranszakció. Csak, csak ezt is lehet jól is csinálni, meg rosszul is. Igen, tehát igen, a Rispon az Apex-hez szerintem nagyon rosszul csinálja. Mert ugye általában úgy megy ez a free-to-play játékoknál, hogy, hogy vannak a bálnák, akik nagyon sokat fizetnek, és akkor abból ugye eltartják a játékot. Viszont itt nagyjából mindenki más le van szarva. De hát, hogy nem a a Fortnite-en látja azt az ember, hogy ott tök jó dolgokat ad, viszonylag olcsón. Jó, de a Fortnite-nek azért nagyobb a játékos bázisa. Jó, de jó, azért az épexnek sincs kicsi szerintem. Hát és most már azért nem olyan nagy, mint amikor bejött. És akkor panaszkodnak, hogy hú, hát nem keresnek vele annyit. Persze, mert rohadt drágán adtuk mindent. Hát ha kisebb pénzért lehetne venni dolgokat, akkor lehet hogy többen dobálnák be ezt a, hát mit tudom én, 3-4 eurót így beledobol, és akkor az tök jó lesz nekem, mert kapok valami ízét. És most nagyjából, most is lehet bedobálni kevés pénzt, és nyitsz random ládát, amiből hát kapsz valami szart se. Mm. Körülbelül ez, ez a... ez a, tehát mit, tehát a a ritkább cuccoknak ugye kevés az esélye, hogyha pedig duplikációt nyitsz, akkor max kapsz, amiből majd valamikor lekraftolhatsz valamit. De az új cuccok azok mindig úgy vannak megcsinálva, hogy amikor bekerülnek és pénzért meg lehet venni, akkor nem lehet őket lekraftolni, az új cuccokat, csak a régieket, például. Ugye azért elég konkrétan rámennek arra, hogy igencsak nagyon sok pénzt, és ilyen, tényleg ilyen 20-30-40 eurókat elkérnek néha egy cuccért. Hát mit egy fegyverért fizetni, vagy egy fegyverszkínért fizetni 20 eurót? Hát játékot veszek annyiért. Sőt, még igen. meggondolom, hogy vegyek-e játszót. Vagy megvárom, míg még lejjebb hogy az ára. Hát itt forszítet nem a annyiért. Öt 5 év szoktam mit, venni. Igen, 20 eurót kérnek egy szívért. Ügylik ezek? Na mindegy, szóval így. így szerintem ezt cseszik el, térpekszik. Hát igen, csak most itt is az a kérdés, hogy olyan a Respon, vagy pedig, a, vagy pedig az IA. Mert szerintem inkább az a. a response szegény az. Így ahogy elképzelemül a számítógép előtt és programoz, mögötte meg ott áll az ijé és veregeti a vállát, hogy te figyelj, ezt még meg kéne változtatni. Azt ott egy kicsit más máshogy. Az úgy meg nyugodtan, mert följe, persze nyugodtan. csak Hát az ijé az mondjuk elég idióta szokott lenni mostanában. üzleti döntésekről van szó. Épp az izény gondolkodtam, múltkor hallgattam podcastet, és ott beszélgettek a destiny és hogy mennyire várják ugye, hogy menjen a Steambe, meg a Free-to-Play, meg ugye, hogy most Steam. a Bungie az teljesen külön van, meg hogy végre elhagyják az Activision, minden. és hogy, hogy mondták, hogy a ugye Destiny ez egy nagyon jó játék, de az eddigi üzletpolitika az katasztrófa volt. Tehát ahogy megjelentek a játékok, ahogy jöttek a DLC-k, ahogy aztán kitalálták, hogy egybecsomagolják, de akiknek korábban megvolt a játék, azt telibe szarták, mert nem érdekelte őket, nem adták olcsóban, vagy ilyesmi. És hogy lehet, hogy így, hogy a Bungie kiszabadult az Activisionnek az árnyéka alól, így megváltozik az egész, és akár már ez az epizód, de mondjuk a Destiny 3-nál már lehet, hogy sokkal pozitívabb lesz majd a, az egész DLC rendszernek a megítélése. Hogy ők le akarják Te majd folytatni. Én annyit költöttem a Destiny 2-re, hogy a Destiny 3-at nem akarom meghallani, hogy az lesz közeljövőben. Pedig lesz. És még most is jön egy kiegészítő, ez a a shadow kép? nem, nem, az már volt. Shadow kép. de nem, a sedókép lesz. Az, az, az, az, jön. Az, az jön majd most. És az is úgy lesz, hogy abban is lesz egy ilyen passzos cucc. És ha együtt akarod megvenni a kettőt, az passzos, megint 60 euró. Tehát, hogy így mi van? Tehát, és és kezdem azt jel... hogy beledobsz 60 eurót még a játékba, mert én leszek olyan hülye, hogy beledobom ezt a 60 eurót. Hát nyilván beledobom. És utána már arról beszélgettünk, hogy jó, akkor ezt tök jó, hogy kifizetted majd jön a három, amikor az egészet lehúzhatod a WC-n, és kezdheted a nulláról az egészet. De majd lesz egy egyedül. Egyrészt kine. a farmolást is kezdheted nulláról, meg a játék vásárlását is. Mert a, a, kezdem, érteni, hogy, kezdem érteni, hogy miért szeretnék a Destiny-t Hát most én is szeretnék egy játékot, amiben muszáj volt beleköltenem három AAA játék árát, és még valószínűleg kell beleköltenem, és aztán jön a harmadik rész, Annyi pénz után én is ott sírnék a sorokba, és mondanám, hogy ez életem legjobb játék volt. Ezután nem mondhatod azt, hogy nem. Jó, én azért kíváncsi. Én egyrészt egy azért várom nagyon a Destiny 2-t, mert akkor talán a játék mert akkor talán te is elkezdesz vele játszani, és kíváncsi vagyok, hogy hogy fog neked tetszeni. Az ingyenes tartalom, hogyha elkezded, akkor az egy, nagyon, egy jó darabig elég. Én azt mondom. Tehát hát igen, az igen, a, am, ami, most, ami most ingyenes tartalom, azt eddig nagyon drága pénzért adták. Igen. Tehát, hogy, hogy a. Tehát tényleg, én amúgy ezzel meg is lepődtem, hogy ennyi mindent adnak. Igen. Alapjáték és Season Pass. Igen. Az, igen. Ami, ami azért kicsit ki kemény. Két ki triplás játék ára volt. Ugye eleve a játék az, ugye az egyik triplás játék, meg a Season pass a, meg egy másik triplás játék áráért, úgyhogy ez lesz most majd ingyenes. Vagy a forszéken az elég jól sikerült ott. Ott nagyon sokan dicsérik a játékot. Bár a maga a játék... Igazából, ha nem veszed meg a forszékkön, akkor is ugye az update-eket, amik azóta változtak a játékban, azokat megkapott, Tehát, légy jó, jó jársz azzal, hogyha ingyenesek is elkezdesz vele játszani. Csak aztán majd beszív a játék, és azt mondod, hogy na jó, akkor megyünk tovább, és akkor új fegyverek, új területek. Mert igazából a terület az, ami, ami bővült. Tehát én ezt mondjuk egy, egy játékban szeretem, amikor azt mondják, hogy, hogy itt van az alapjáték, ez ennyi, és ez a terület. És ha megveszed hozzá ezt az a dolyaték, akkor kapsz még területet. Jó, mondjuk a Season Pass, az rohadtul nem érte meg az árát, mert annyi területet, meg annyi új dolgot nem adott a játékhoz, hogy indokolt volt az ára. Viszont így ilyen szerintem megéri. Hát így minden megéri. A Forszékön volt az, amire azt mondtam, hogy na azért az, az elég sok mindent hozzáadott már. Aztán meglátjuk, hogy meglátjuk ez a Shadow Keep mennyire sok tartalmat megváltozást elvileg sokat igen, nagyon úgy harangozták, be, hogy itt most minden változni fog, meg nagyon jó lesz mindenkinek, és hogy az új belépőknek is nagyon jó lesz, meg a régieknek is nagyon jó lesz. Tehát szóval itt a... itt az mindenki szuper lesz. Szóval én ezt viszont szeretem egy játékban, ha azt mondják, hogy megmarad minden, ami volt, és még bővítjük neked egy kicsit többet, mi adunk hozzá egy kicsit többet. Ezért sírok mindig a, a. hogy maradjunk már a Duty-nál meg, tehát maradjon az, meg, ami van, és akkor mindig egy kicsit többet adunk hozzá minden évben, és akkor egyre nagyobb lesz a pak, de most konkrétan egy korlódjúzikánál is az van, hogy ha kiadtunk egy újat, a régi megy, ha kiadtunk egy újat, a régi megy, és így, tehát ehhez képest a Destiny meg szerintem így, így sokkal jobb ez a modell, hogy ezért félek attól, hogy jön majd a három, mert akkor nagyon király, hogy ezt mind megvetted. Köszi! Akkor jött a következő, amit mondtam. Lesz egy egyéb Bár De... én nem tudom, hogy ezt hogy tudják megoldani. Az nem. elsőről a másodikra megoldották úgy, hogy ugye jött ez a főgonosz, és akkor kb. elvesztetted a, a tudod, az erődet, meg mindent, és akkor ilyen ilyen csöves cuccba kellett bóklásznod a nem tudom hol, és akkor vissza kellett szerezni az erőt, meg a mindent. De az első is ilyen formolós valami volt, tehát így nem tudom, hogy élték meg a fanok, hogy most kezdhetik nulláról, hát, én már most készülök arra, hogy teljesen ki leszek, hogy így minden, ami volt, az lehet a kukába. Vagy megcsinálják azt, azt még el tudnám képzelni. Ezt mondjuk a Garden Warfare-nél megcsinálták, hogy amit az egyik részben kiformolta az minden meg lesz a másik részben is, tehát lényegében, mitől fegyverek, azokat nem dolgozzák úgy, vagy ő mondjuk ott karakterek vannak, hogy a karaktereket azokat átviheted az egyik részből a másikba. És ezt megcsinálnák mondjuk Destiny 2 a 3 akkor már eleve ott van az, hogy, hogy te nem nulláról kezdesz, neked ott minden megvan, csak még majd kapsz hozzá ott is pluszt. Yeah. Csak úgy megírtak egy számot, és akkor ez most a három lesz. Mert Úgy vagyok, el tudnak képzelni. De szerintem most egy kicsit megnyugodhatsz, meg mindenki más is megnyugodhat, mert van egy olyan érzésem, hogy így, hogy a báncsi külön vált, késő később fog jönni a három. Mert amikor annak idején megjelent az egy, emlékszem, mondták, hogy 15 évig fogják támogatni, meg meg, meg 30 mm. évig nem lesz semmi, meg, meg ilyen hülyeségek, és aztán utána meg másfél évre jött a kettő. Tehát, hogy <gül> ott, ott szerintem ott kiadói nyomás volt, és lehet, hogy így, hogy a báncsi saját szakára csinálja a dolgokat, lehet, hogy inkább ezt bővítgeti, főleg úgy, hogy most az összes tartamat ingyen adja, és újra fel kell építeni egy, egy pénz, pénznyelőt, amit valószínűleg egy-két kiegészítővel fog megoldani. Tehát lehet, hogy most egy-két évig, tehát ebbe a generációban biztos nem lesz három. Meg ha megnézed, most ez, ez igazából egy MMO. Igen. Akárhogy is nézzük, és ugye az MMO-knál ott van a Wolf, ami nagyjából azt csinálni, amit én szeretnék egy játéktól, hogy egyszer megveszünk utána jön hozzá a kontent, és így nagyon-nagyon sok évig támogatva van, megfejlesztik. Most ugye ezt megcsinálnák a destiny és én simán nem tudnám képzelni azt, hogy egyszer csak bejelentik, és lehet, hogy ezt a shadow kép után fogják majd így mérlegelni, hogy az milyen bevételeket hoz nekik, És azt mondják, hogy srácok, és sose fogjuk kiadni a hármat, hanem mindig lesz hozzá egy pak, amit évről évre. Vagy, vagy évente kettőt, vagy évente egyet kiadunk, és abban lesz annyi mennyiségű kontent, ami, így, ami így indokolja, mit tudom én, azt, hogy kifizesz megint egy triplás játék árát. Értem. Hogy ebből a Ebből ezt csinálta a Blizzard. Igen, igen, és amúgy nekem is ez lenne az álmom, hogy, hogy így alakítsanak át játékokat, de akár nem csak a desztényre mondhatjuk, a sportjátékoktól kezdve mindenre, hogy, hogy egy DLC-be jön neki az lehetőség. csak hát ugye az hogy nehéz úgy, újra eladni meg minden, de például én nekem is az a ez, ez simán beleférni így. A sportjátékoknál ez szerintem azért nem működhetne, mert ott van az, hogy nem tudnak annyi kontentet beletenni, hogy kicsit az a az zá... játékára. Megcsinálják az átigazolásokat, a csapatok leesnek, felesnek, mondjuk a FIFA-nál. azért már, hogy... fizetnél egy triplás játék árát, hogy az benne legyen a játék? Hát de nem annyit kérnének érte. Na akkor nem érné meg nekik. Hát sokkal ez... jobban megéri egy triplás játékot eladni. Tehát egy, egy ilyen sportjáték, én És értem, hogy évről, évről hogy tudok ennyit eladni, mert szinte semmit nem változik benne az egész. Hát de... ezt, amit mondasz, meg, meg azt mondják, hogy fizika, és mindenki hű meg ha, a rendszer, igen, és akkor kész. De azért vesznek meg belőle ennyit, mert aki azzal játszik, annak nincs más választása. Tehát, hogy egy az új, és onnantól kezdve a régi, az meghalt. Majd hogy yeah. nem jó, nem teljesen, mert azért még a régivel is játszanak, meg, meg persze ez nem arról szó, hogy akkor teljesen lelövik a szervereket. De például az ie szokta azt csinálni, hogy kiadja a fifákat, és akkor az előző fifák azok megdöbböttek és nagyjából vár még három-négy évet, és utána azoknak a fifáknak a szerverét folyamatosan lövi le, hogy ne játszanak vele online. És amúgy, melyik az a FIFA az, amelyik, amelyiket még, még támogatják? Talán, online. talán múltkor volt a 12 vagy a 14-et lelőtték. A 13-at valami de. erő volt hír. Melyik a mostani? Hát a 19. Most jön a 20. Aha. Hát akkor mégis még egész sok. Tehát egész nagyjából mindig, nagy, nagyjából egy 4-5 FIFA-t szoktak mm. hajni mindig. És így a folyamatosan törlik le a régieket. Ez komoly és ugye így próbálnak rávenni arra, hogy vedd az újat. És, és tényleg most, hogyha valaki most az NBA-nél maradva valaki szeret NBA-zni, szeret multizni, meg a haverjainak megvan, hogyha ha kijön a 20, akkor meg kell venni a 20-at, mert a 19 már a kutya nem fog játszani, mert mindenki megy át a 20-ra. És amúgy például ott is az van, hogy, hogy most, amit mondtál, hogy félsz a megveszed az NBA 2K19-et, beleölsz egy csomó pénzt még a bírótanzakcióban, meg minden, és átmész az NBA 2K20- ugyanolyan esélyekkel indulsz, mint a többiek. Ja, Kezdő Újra belárul, megvesszed a játékot, és utána újra. És utána újra az egész. Ja, ez nem szabad pénzből dobálni. mert ha az időtet dobálod bele, az igazából szórakozás. Hát, hogyha a szórakozásnak éled meg, persze. Ja. Én ja. is így úgy végül, hogy inkább farmolok mondjuk valamit, nem tudom, öt órán keresztül, mint hogy kifizessek értehet mondjuk ezer forintot. Mert akkor eleve akkor öt órától megvonom magam, Ugye ezt már régebben beszélgettük, ez a, ez a felhúzós DLC, hogy kiskolod a játékidőt, és hogy végül is, ha, ha úgy nézed, akkor saját magadat szivatod meg azzal, hogy veszed egy játékot, és utána meg, meg, megveszed a legjobb autót, a legjobb fegyvert, meg a legjobb nem tudom, mit, amit amit ja, tudsz farmolni. Igen, pénzért. Kijátszottad. Na, 30 perc után megugnod az egészet a francba, és aztán ennyi volt. Jól. Ja. ja, hát ezek veszélyes játékok, sajnos. Azok. Hát ebben az irányban megy most a játékipar. Most kicsit a Wolf Classic lehet, hogy ezt így felrázza, mert ugye egyikünk sem nagy WoW-os, de most nagyjából twitch is erről szól, KB. Én már egy olyan. hete Wolf stream nézek, csak. Ma, majdnem, minden, majdnem minden második stream erről szól. És az a klasszik. öcsémek régebben volt WoW-akja, ő, ő is elkezdett klasszikozni, tehát őt olyan nagyon keményen, mert ő Wolf streameket hallgat a háttérben, miközben Wolf klasszikozik. <gül> Tehát hogy ez már, már a van, ez már nagyon durva. A <gül> <Wolfception. gül> Annyira játszani, hogy kéne a játékkal, csak roat idegesít, hogy havidíjas. Ez az egy, ami, ami neked van. Ja, azt, azt viszont meg lehet benne csinálni, hogy te elkezdesz benne játszani, és ki a havidíjat. Tehát egyszer fizesz csak havidíjat utána a játékon belül aranyból meg tudod venni. Igen, ezt, ezt, ezt mondták, hogy ez tök jó meg minden, csak hogy ez azt jelenti, hogy te annyit farmolsz, hogy mondjuk a, a 30 napos játékidőtből 20 napot azzal döld hogy horgászol, és farmolod az aranyat. Úgyhogy ahhoz meg annyira nincsen hát, kérdés. Vagyük, nincsenek alatai, hogy, hogy működik így. De olyanról hallottam valakit. Ja, és egyébként, amit tök jó, hogy a wow szerzett pénzt azt el tudod költeni játékra is. Tehát te tudsz venni, vala... én hallottam, hogy valaki így vette meg a Call of Duty-t például legutóbbit, meg a... az Overwatch-ot, hogy így hát a boff-ban, aztán megvette. Ja, megvette. Tehát az itt tök ha még ittök jó. Na, jó, hogy van átjárás. Meg most hallottam például olyat, hogy a Blizzard bejelentette, hogy aki kimaxolja 60-asra a karakterét a klasszikban, nem tudom mennyi ideig, az ingyen megkapja a legújabb kiegészítőt. Ami amúgy tök jó, de például, aki klasszikra játszik, az játszik klasszik, mert neki az új nem tetszik, de mindegy. De hogyha már annyit játszottál a is és megkapod ingyen, akkor lehet De Akkor már lehet -e kipróbálni. Hát, de a beeltést azt jól csinálja azért a viszed. Igyekeznek, azért látszik otthon menetük az Activision. Tehát hogy azért na figyelj, még erről is húzunk le még arról is, most behetetjük őket, hogy jó fejek vagyunk, aztán amúgy meg. most a klasszik az érdekes húzás. Ugye elég sok hír volt arról, hogy az Activision már kezdi átvenni a, a vezetői szégeket, legalábbis ugye a Blizzard-tól egyre több vezető megy el, nem? Tehát, hogy valami ilyesmi nekem rémlik. Hát igen, konkrétan az összes nagy vezető lépett a blizzard -tól. Igen, nem tehát, van. hogy most már igazából Activision-os a, a vezetés, szóval ez a Wolf klasszik dolog elég érdekes húzás pont az új vezetéstől, de lehet, hogy úgy voltak vele, hogy a mobilos Diablo után már valamit kell a fanoknak is csinálni. És egyébként az mennyire vicces már, hogy most konkrétan azt csinálják, hogy a kódoknál szoktunk arról beszélni, hogy olyasmit tesznek bele a következőben, amit kivesznek, hogy nem vesznek ki dolgot, vagy kivettek és visszarakják. Most konkrétan egy egész játékot raktak vissza, és Én. mondták azt, hogy na, kohajra. És oké, hogy nem kell külön megvenni, hanem akinek előfizetése van, az játszhat vele. De könyörgöm, hányan mennek most vissza? Nagyon Nagyon azért, hogy a klasszikkal játszanak, hát rengetegen. Annyi hát azt pénzt, mondták, hogy all-time peak rekordokat döntöget a most a, a Woffel használók. Hát az e, az ilyeneket szoktam hallani, hogy, hogy sorban állás van a szervereknél. Igen, a ilyen 3-4 órákat kellett várni, hogy hát, én, hát mennyi pénzt csináltak azzal, hogy, hogy, hogy csak kimásoltak egy régi kódot, meg egy, fölhúztak egy, már egy régi játékszervert, és így de nektek, srácok, itt van. Hagyatok ide a pénzeteket. Én amúgy nem is értettem egész idáig, mm -hmm. hogy miért nem csinálta azt a, a blizzard, bár jó mondjuk ez biztos sok pénztől el, hogy, hogy be lehetne állítani, hogy, hogy milyen kiegészítőkkel akarsz játszani. Tehát, hogy ki tudod kapcsolni őket, meg be tudod kapcsolni őket, hogyha valamelyik mm -hmm. szimpatikus, valamelyik nem, és mindegyik külön szervere lenne. Nem is csak a kiegészítők itt a probléma, hogy én érzem a játékosoknál, hanem, hogy a kiegészítőkkel jönnek update-ek is, amik a teljes játékra vannak. Jó, hatás. hát persze, hát akkor ez úgy, hát nyilván ez a rendszer úgy működne, hogy mondjuk, ha, olyat nem tudsz csinálni, hogy a legújabb kiegészítő bekapcsolva hagyod a régieket meg ki, meg hogy ami a kiegészítőt bekapcsolsz, a, ami akkori verziószám, azt kapanád meg. Tehát, hogy az update-ek is jönnének vele ennyire. Jó, de tehát akkor se tudnál együtt játszani azokkal, akiknek megvan. Tehát, ha nekik teljesen hogy működik a játék, mindnek. Nem, hát ezt mondom, hogy mindenki hát azért, a ők ilyen Tehát, hogy kéne nagyon sok szerver fent tart. ezt meg lehetne csinálni az technikailag, hogy mindenki azt kapcsolja. most is az van, nem? Hogyha melyik kiegészítőt megvetted neked, az működik. Hát de, de nyilván az átdétek meg mindig megkapod. Rosszok. Azokat megkapod, persze. De ezt, ezt meg lehetne csinálni. Szerintem van olyan lehetőség, hogy a bizárd még róla sok pénzt fog kiszedni. A hát, kérdés. hogy meg Sok, sok meló lenne. Hát, ja. Viszont az tényleg marha vicces, hogy nem előre haladnak a vovval, hanem hátra. És mindenki örül neki. És ja, még lehet hogy akik nem játszanak vele. Hátra haladnak vele, és így keresik a pénzt. Ezt véletlen. lehet. mit mond ez a játékiparnak? ne csináljátok játékot, nem kell, rakd fel a végét, az vagyok, újra. És, és menni fog. Hú. Bár mégis a Destiny-nél a kettőnél ezt csinálják, hogy az egyből, tehát az egyben már megismert dolgokat teszik bele a kettőbe japránként. apránként. Itt a Like machine például nem volt az egyben mm -hmm. nagyon sokáig. Akkor területek vannak, amikre vissza lehet térni, elvileg most ez a Shadow kép is valami. Igen, az is Egy az a, Egyből. a egyből ismert területnek az újrahasznosítása lesz. Ezt ügyesen kell csinálni. Ja, meg, meg jó, hogyha visszamész egy kicsit azokra a területekre, amik bevonzottak annak idején, mert akkor ezt jut el, vissza a nosztalgia még jobban. Ja. És, hogyha ezt, ezt nagyon jól kezelik, akkor, akkor jó dolgok jöhetnek ki belőle. Jó, én a Classic? klassziknál azt érzem, hogy minden inkább csak körülményesebb lett, mint jobb és az embereknek az emlékek szépítették meg, hogy mennyire jó volt régen a klasszik, most meg milyen szar az új. Hát de pont ezért jó a klasszik, mert minden olyan rohadt lassú, és, és mindenek van súlya. Szerintem. legalábbis én régen ezért szerettem játszani. Én meg sosem búvaztam igazán. Most gondold, a klasszikban mennyire nehéz lehet kifarmolni, ha vidi jött. Hát, <laughs> nem siker. Siker. Ja, vagy? Sok a vagy? Meg a hatvanasra meg egy hónap alatt, ha úgy játszol vele, nem, hogy izé hogy még kipénzezed magad. Szerintem a képtelenség kifalják. És mindenki kezd új karaktert, mert nincs az, hogy lenne egy karaktered. Igen. Mindenkinek nulláról és látom ez az egy-két aranyak, meg ezüstök így, streamereknél, hogy az évident nem gyűlik annyira. Hát nem, igen. Egy igen, és után bemész kileket, amit azt elmegy a magyarodnak a fele. Én kíváncsi vagyok amikor mikor fog ez így lejjebb menni. Ez a hype most már azért esik vissza, mert mondták, hogy most már azért egyre kevesebb, egyre könnyebb bejutni a szerverekre. Egy hónap után szerintem már ugye valószínűleg mindenki most befizetett, és így kezdenek majd lemorzsolódni, amikor az újabb havidíjat be kell fizetni, hogy akkor kell neki még az, vagy elég volt a az ez nem egy hosszú távú dolog, de az biztos, hogy most nagyon sok pénzt összeszerett az Activision, Blizzard. 100 Blizzard Activision, nem tudom hogy így nélkül nem csináltak sok mindent. Csak felhúztak egy régebbi servert, megcsinálták a klienst, hogy fusson. Fusson úgyis. Ügyesek, ügyesek. Így van. Na de a két témánk végére <gül> értünk, neked van még valami, amiről szeretnél? Hát nekem csak a, még annyit szeretnék hogy a Death a, a pisilős jelenet, az, ja. az, az nagyon jó volt az még tetszett a Gamescomról, és hogy... És én hogy... nem értem azt a játékot. Egyre, egyre többet nem. tudunk meg tőle, egyre többet tudunk meg a játékról, és egyre kevesebbet értünk belőle. És egyre és jobban az érdekel. Az egy gombát, az hát a nem biztos. Hát engem érdekel. De a sztoria marha érdekes lett tűnik, az tény. Meg ez egy akkora egy elmebeteg marhaság lesz, annyi hülyeségi japán... De te... nem... Na, ugye mindig mondom, hogy én a japán dolgokat rühellem, mert, mert nem bírom már elviselni őket. Na most ezekben a játékokban, meg a metálgírben is, meg is, hogy pont akkora fasságok vannak, hogy ezt még pont elviselem. De jó, azért amikor odamegyezett egy gombát, akkor már elgondolkodtam, hogy ez lehet, hogy egy kicsit sok lesz, de. Aztán úgy volt, annak lett volna sok ha a gomba, megül előugrik a vízvezetékszerelés. Ja, hej, hej, Jó, az már lehet, hogy De esküszöm, egyre jobban érdekel, egyre kevés B. Értem, hogy ez mi lesz, de egyre jobban érdekel. Igen, a sztori engem is, de a az még mindig nem nagyon kötne, hogy sétálsz a csáóval Elminted, lesz lövöldözés é, lesz, volt, volt, volt egy lövöldözős része a játékban, de hogy a, az a, a pontból B pontba eljutás. Hát, egy woff tudod. Így Igen, <laughs> ez lesz, ő, ő, ők, ők is, is ezt, akarján, ezt, ezt a sikert akarják meglovagolni, amit a bizár. De összetett játéknak tűnik. Én azt mondom, játék mellett ezek a meta, meta, metági szorid. Nem? Itt nem Szerintem jövő. is. Azokat nagyon játszottam, azért mondom, ilyen bizonytalanul. Ránézése nekem csont ugyanaz, még a motor is, meg az egész menürendszer is hasonló, csak annyi az animációk a, is. Igen, annyi, hogy a sztori meg a, a háttértörténet. Ahogy, ahogy a csávó legugol, a nagy nyílt területen is látszik rá, hogy az animáció az arra van kitalálva, hogy ott most lopakodik a nagy nyílt területen, <gül> tehát az így. Oké. Okay. Biztos nagyon szépen el fogja majd vinni a Playstation 4 Pro, meg ilyenek, de hogy így... De egy fura. Hát majd megvárjuk, hogy milyen lesz kíváncsi vagyok. Én mondom, egyre jobban várom, és egyre kevésbé értem. Ja, hát pc nem jön egy idő, az biztos, hogy vennem ezt kell egy PS4-et, hogy akkor szerintem, hogy... Bár majd fog, azt hogy majd jönni fog. Elméletileg, azt mondogatták. Hát... Idővel talán. Mondjuk így. De megjelenéskor szerintem nem igen. Ja, hát akkor biztos, hogy nem. Tehát ki tudja, annyira van a jó balszonival? Milyen Milyen durválan azt mondanak, Epic Store. <gül> biztos vagyok benne, hogy már voltak ezirányú tárgyalások, csak még nem tudtak megegyezni. Biztos vagyok benne. Hát remélem nem. Úristen, ne hogy azt mondanák, hogy jön deszendik PC-re is, Epic Store-ra. Hát <gül> mondjuk lehet, hogy azt mondanák, hogy Epic Store mondjuk fél évig, mert lehet, hogy akkor annyit akkor Akkorát. <gül> Nagyon durva lenne. Értelem mindenki elfelejteni az Store-os problémáit. Azt mondaná, hogy hát ott jön, akkor ott jön. Hát én nem felejtem. <gül> Jönnének már. a hírek, hogy a, a, a, a Valve lehúzhatja a rolót, a, a Steam bezár. Már csak archivált játékok lesznek rajta. Ugye ez a következő hír ez lenne, hogy a Valve végre újra elkezdett játékokat fejleszteni. <gül> Készül a Half-Life 3. <gül> Sőt, jövő éte megjelenik, tudod? de <gül> hírek egymás után. <gül> Na jó, nagyon átmentünk már science fiction sembe. Igen, ez már nagyon az. az, az jó, én, a best trending. <gül> én én nagyon, el, nagyon elhaladtam. Még ahhoz képest, hogy azt beszéltük, hogy alig van téma, és hogy ez nagyon rövid lesz, ezért elég jól elbeszélgetünk az időt. Igen, igen, igen. És, és minden volt, Need for kezdve től kezdve át, egészen a WoW Classic-ig mindenről így, így van. Ami kicsit fontos. Ilyen, kicsit ilyen procedurálisan generált podcast lett. Igen, igen, ez egy tökéletes, tökéletes szív hozzá. És ez a cím, ha még nem Én volt jön. ilyen címe, mert vagy nekem ismerős. De amúgy a, a procedurálisan generált dolog is néha ugyanolyanokat okoz. Tehát, tehát benne van a papírban, hogy volt már ilyen, de nem baj, mert pont ez a lényege de. a procedurálisan generáltnak. De ez az lesz. Van, hogy két ugyanolyan bolygó vannak, biztos. van Domesca-ban biztosan. A nagy random kiadja néha. A nagy számok törvény alapja néha kiény ugyanaz. Vagy, vagy, vagy ez nem biztos, hogy a nagy számok törvény erről szól, de hogy így, mi, mi most így de értem. Nem magam most, most, most erről szól, szól, igen. Na jó, el, és hát én ígéreteket nem, nem teszek, hogy mikorjunk mm. legközelebb, mert most elég dip van, mert most azért jönnek jó játékok, amiket mondjuk mi nem beszünk meg, de, de, de, de most sok játék megjelenés lesz, meg, meg talán legközelebb ki tudjuk próbálni, legalábbis én, ha minden igaz, ki fogom próbálni már a Prejt, úgyhogy már arról is tudok megbeszélni egy kicsit. Na, azt még talán nekem se ártana rapni, úgyhogy valami, valami új játékot elő kell húzni, mert ugye, ahogy beszéltük, nagyon sok játékba kell farmolni, és ezek most nagyon lekötnek <gül> hát meg a shadow kép is jön lassacskán. az is, de az, az október, nem? Vagy az már szeptember lesz? Lehet, hogy az október igen. Így nekem is. Akkor az, És akkor lesz ingyenes a Destiny a koronát, ja, hát Akkor kezdesz el mit? To ja, hát még jól szóltam, mert már is felejtettem az... én, én majd a shadow képről hadd válok valami hírséget, amit felfogtam belőled, meg majd a játékról, hogy, hogy tetszik. Jó van. Így van. Úgyhogy legközelebb. akkor megcélozok a két hét múlva, de nem ígérünk semmit. Én ezt nem. <gül> Jó, legyen ez. Így van. Na jó, sziasztok. Sziasztok!